بازو مرګرو دا یو آیت تا پسکڑو لسمایات دا د الروم اعوذ الله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن دیم سمکھانا قیبتر لذین آسا و سوہا انکزو بی وکانو اللہ و کانو بی آیت سحزیون دا دو طریق سرا منبرو کی دیشی سکوشی نی دا کانا دا پرا دا اصوہ رسو اسم دےو آقبت اللہ زینہ خبر شو د انکزبو لی انکزو بی آیت اللہ بی انجام دا غاکسانو اصاو چی بد اگڑیو اصوہ بد تاولی لی انکزو بی بیا شو ان جام دا کسانو اساو چې بد کړو اسو عبادت بیا دا کسانو اساو چې بده کړو اسو عبادت خصلته وګرځي دا اول لې انکذو بیا ایت الله وکړ او كان بیا یستاجو ادم دا چې دا انکذو بیا ایت الله ولې اسم کوي مانا سمکانا آقیبت اللذین آساؤ السوء یعنی فعل بیا شوان دا کسانو چکڑیو اسوء بدل راہما شرک لے کرے ہو نوان جامی سو شوان القذبو بیایات اللہ وکانو بیای استازون چھے تقزیب کی دعیت ہونا دا اللہ بیا مانا دا بیا یا شوان جامداه کسانو اساو سو وا چکړې او بذ شرک لکړیو ان کذبوا بیات الله وکنو بیا استازون ان دا شو چې تگزیب کوي ته د الله وکنو بیا استازون دمن له دوی مان په دې پاسره دا یا شوان جامداه کسانو اساو سو وا چکړې شرک لرا شیر کې کړئ انجامي بیا سشن کزو بیا ایت الله وکانو بیا استاد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عَلِفْ لَا عَمِّينَ <امیم> تِلْقَ عَيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمُ هُدَوْا وَرَحْمَةً لِلْمَحْسِنِينَ سورة اللقمان مکی سورت تے پنزول کے وم فنزوستم ده رسوره سورته سوافات نه په ترتیب د سورو کې یو درسمه مقصد د سورته اثبات د توحید بالادله الثلاثه اثبات د توحید په ډیرو او قسمه سره کوي مخکی ادله عقلیو د صورت ادری وړه دلالل ذکر کی اصل دا مخریه سورته یو تکمیل هغه مضمون پورکې مخکه صرف عقلی دلالې تیر کو د صورت کی دری وړه دلالې راوړي عقلی نقلی وحی او قلیدلل ومنس منس کی زګرکای او دلیل وحی به زګرکای چې الله دا کتاب میرا لے لے ښا او دلیل نقلی زګرکای د حکیمه دنیا دنیا او اقلمن انسان هغه خپل بچی تسویو یا بو نه اله تو شرک ذل ان الشرکا لظلم نازل مناسبات داشو شمخ کی صورت کے ادلہ عقلی ذکر شو دی صورت کی دروڑ دلائل دراوی متس نذکد صورت دی مختن سورہ سرا متسند روڈ دا صورت اصل کی تکمیل دے دما سبقہ اور من حکیم دنیا دا څنګه سرت ممتاز په ذکر ده عبد الله صل الله و صل او ا لف لام می تلقات الكتاب وسالورو صفاتونو د قرانه کریم یا سطور صفاتونو د اهل القران ذکر کړي دا ایتونه د کتاب الحکیم چې د حکمت والا ده محکم ده حاکم ده خبرې د ډېری مضبوطي دي دا ایت د رحمت ده للموسمین د فار د موحدین موسن نظر تمراصد موحد یو دا ورکی زکاة خبال و ا س نین سوو د لزین یوقیمون الصلاۃ دا وکسان د چې په دین مونږ کې ان زکات خپل او دا پاکي ښا ادا پاکرت مریم یقین لرونکې دا سلور صفات د اهل القران شي الله ودا وکسان الهدى من ربهم په هدایت منی طرف فضل ربنا او داغه کسان دوی د کامیاب اوس دی دی که شپق او صافق به حبای نه د مشرک د مون کېره د توحید حضور انور کوي ها باجت خل خناګه دې اشتري الله او الحديثي چې اخلي لهوالحدیث بے فائدې خبرې ذات اللهوالحدیث د اللهوالحدیث اعلی تخلي یا غور کې اللهوالحدیث بده خبرلره امرڅه دې ستلې یوزل سبیل الله د دې پارا جو گمراہ خلک واړه خلک دلارد الله نه بغیر علم بي دليلم ويتخذها حزوان ويتخذها حزواني ايتونه دلل الله دلارد الله نه حزوان پټوقا الله اولائك لهم دا زه خلق رفوان صاحب ده خو روان کې الله او الحديث نا مراد څه حسن بصري وای کلو مان شغله کا ان عبادت الله و کتاب الله هرغه شي چې تم مشغولې دي الله د عبادت نو د الله د کتاب نو د الله د ذکرنا تغله او الحديث ده نو پدې کې اگر تمام کار اقوال لیکع کا افعال کار اشخاص دي کاغذ څه شه دي هغه ټول داخل شو ابن عباس رضی الله عنه وی لا هو الحدیث نہ مراد هو الغنا واشباهي واشباهه غنا وضافه مشابهي هر څه دا ټول اوف دا سنگار دا غانو বজانو سمره الاتی دا ټول هو الحدیث دي او تر تر خانیوي ان تغنی حرام فی جميع ادیان مدارک و غیره دا نقل کړي چې څومره ادیان ته رشیدی پر تمامو کې دا تغنی صدا حرام ده دا زمو فقہ کتاب کې تر تر خانے کې ملي کړي د مدارک ولوم دا غړي کړي نو الله او هرغه بهوده کارونه بهوده شيزونه سپاغه سره سړې د دین ناغافل کی هرغه انچ خبرې دي کارغه افعال لیکا اشخاص دي کارغه هر شي د الله او الحديث له هو الحديث څومره مبالغه کړه اخرې خو کوي الله او الحديث لړه او مقصد یې څه لې ځلنه او الله یا اتونو چې ورته بیانينه هغه سره ټوکي کوي دا الله دې ټوګه غنلې وایذت الذ علیه آیاتنا ولله مستكبره دريقه به ته دلته وګرا او چې کړه بیانېږي په دې من آیاتنا زمنګانو ولله مستكبره او ګرځي د اعراض کوونکو کعلم یسمها گویا کېدا آیاتنا اوریدم نه کعلم او وهیا کې د د په غ کې وقررن کوون نو اللهشي بیا ناري په زیې ورکه د ته په عاضاب درنااک چې د الله کتاب تاب نه س کوي نو الله د سړی ته زییرې ووررکه خبر وررک د ته په عاضاب درناخ فبشر ذا التحكم نیو د دو مقابلکه ایمان والا او تذکرہ کیه کنا کا سانچه معنی راوړل عامله نه کړی د سنت مطابق د دوی لپاره جنات النعیم جنته دنیامتن دی اصل کې نعیم الجنه جنات لیکن برعکه سویلې جنات النعیم د پردومباله ری حمشا وای پدیکے وا دال الله د رشتوی او او هو العزیز الحکیم دال الله پاک زراور ده حکمت واره ښا اوس یو دلیل یعقلی ذکر کای پیدا کړی دی الله پاک اسمانو نه بغیر آمدن بيدستون ترونہ چتا سوینای کنا بغیر آمدن تنا ترونہ بغیر دستونو تراونه چتا سوی ني داسمان زرا یا بغیر داس استنو دا تراونه چتا سوی وي نه ستنيشته لکن چتا سوی ني ني يا بغیر دستونو دي تراونه چبي ني تاسو چستني نشتي کرن وا القفل رز رواسيا اخري پزما کې لګ لګ ورونه چې جوړ کو نوې پتا سو منداز مکه ها او خورکړې کې من کولې تا هر قسم زنده سل او ورو مونګه د برین باران فامت نافیه پسره ټکو مون پدې کې من کولې سوجل کریم د هر قسم ډې فایده مننا قریبې ده کې کثیر المنافع چاګه کې صحیح فایده لري ښا هاذا خلق الله د یو قسم دلیل الزمي ده هاذا خلق الله مردد الله مخلوق دین و فارونی ما ذا خلق الذين او منګتا ما ذا خلق الذين ناسر پیدا کړیا کسانو چې سوا د الله نبی ایسینه دی پیدا کړی بلکې ظالمان دی په گمراهی خره کې ولا قد اتينا لقمان الحكمة انشكر لله دا یو دلیل نقلی ذکر کی په با توحید باندې چګرادار توحید مسله یوازې د انبی علیه السلام مسل نه بلکې د حکما او مسلونه ده سرنګي جدا مسله دا, سر دا, دا, دا دا نقل سره مطابق دان او دا برنګي دا عقل سره مطابق ده لقمان حکیم باجې دا د نوم ده لقمان بن باورا اصل نوم خدا خدای دا لقمان بن باورا دا لیکن داسو کو وہ بن منابوي دا خرئد ايوب عليه صلوات سو کوئی ندادت ترور زید آیوب علیہ صلات و سلام او ڈیر زمانہ دا, دا داود علیہ صلات و سلام سرا وقع تیر کڑے دیکھا او دبا دا غدرات لو نمخ کی دا غدر بیعصت نمخ کی دیوڑیر غرط مفتی سیبو مو لیکن ابن عباس رضی اللہ عنو ای کانا لقوانو عبدن حبشی النجار غلامو حبشیو دگرنگی سعید ابن مسعیب ہوئی کان خیاتا بازی وئی چھتے لیکن ابنی آباس رضی اللہ عنہ تک تو رازم و شفاتین آتائنا لقمان الحکم حکمت نا مراد دے حکمت خوڑی نمانی دلته حکمت نه مانا پوهه دي تاسو حکمت ویلي کی عدالت هم ویلي کی ایرام هم ویلي کی حلم هم ویلي کی نبوت هم ویلي کی قران هم کی ظلم ورکرډیو څه حکمت ورکرډیو فهم ورکرډیو عقل ورکرډیو پوهه ورکرډیو دانای ورکرډیو او دESO حکیم نبی نवीनو اچاجي قول کړه دې کرام چې دې نبی دې دا په خپل قول کې تفريط کړه دې او پاغ راوایات کې و دې جعفر یعفی هغه ستې ضعیف دي ښا لهدا دې وليو یو نیک بندو ډېر ګټ حکیمو بادشاہ ورته وې چې ور مال په بدن کې مالق وغخراوړه په هوه کې دا سه حصہ راوړه چې اغه ډیر بدوي د لړ راوړې هیمالیا داسې وغخراوړه چې اغه ډیر بهتروي د لړ بیاړول د رڼا دې دي خوم دې وبادم دې رضا صلاحا صلاحل جسد کل واذا فسدت فسد الجسد کل دله یې یقینا ور کړم لوکمان د پود دین امه ور ته انشکر لله شکر کو د الله الله شکر sede دत्ताله چ الله ما کوم فورو کړ را په دین می پوکړې د دې بیان کوا انشکر لله علما عطا ک من الحکمه انشکر لله و من یشکر فانه ما یشکر النفسي چاچی شکر واخ کو بیان د توحید یو ک نو فئن ما یشکر ال نفس بس د شکر फायदा ایدا دا د تبادر ثواب ملایي چاچی ناشکری وکړه نو فئن الله غنی حمید بس یقینا الله پاک به حاجته حامدون سایله شه ویس قال لقمان لابنی ووعزه اوس وګره لقمان دا الله شکر سرهغه وختره ترتیب ته قرانو کو نشروکي د خپل کورنا د خپل بچینا شروع کوي الله وي زمان شکرو بس نو ترتیب ایدا دې چې تزوینه شروع کوي ام مساله ورته بیان نه الله ر توحید مساله بیان نه رد شرک ورتا کوي شرک باحت ورتا بیانې کوي چې لوک مان خپل ځیتا او هو یې عزه هو اد ورتا نصيحت کوي وان ذکر ورتا بیانونه اے بچيان لا تشرک بالله هسه دار جوړ نکړه الله سره اوس شي الله مطلق ذکر هر شی چې خدای الله سره ایمه ولئن شرك لرسل مناظم يقنا شرك ده خامہ ظلم دې ډېر لوی اذ ذین باذ ذکر کړل چې انعام نومه باذ اشکوم نومه نومه باذ ماسان ووصین الانسان بیوالدای دا اوس مین ذ و عز لقمان کې یو جمله معترضہ را وڑیخه هر کله چې الله پاک وکد زما دې بندا خپل بچي دا زما حق بیانولو شروع کړو الله پاک وس بچي ته پلار حق بیانای اوس این الانسان بوالدین الله یې په حکم کړی دې موږ انسان تا بوالدایې پمور پلار د سرہ سا حکم اکڑی دی؟ احسین و رو باسای مور اپلار تا حکم اکڑی دی احسان کورو مور اپلار سا رحسان کورو عملیم کورو قولیم کورو مالیم کورو بیوی حملتو همو وحنن علا وحنن خصوصا بی والدتی مور اپلار سا رکھے کڑا کورو لیکن خاص کر که دا مور سره رکھوائی ذرا زیاد دا مور سره ور زیات کوای زکا لان حملته ام وحنن چې پورته کړه دې دا را مور دا په تکلیف علا وهنن په تکلیف نه وکم زوري حل په بل کمزوري حال باندې خټه منې ګرځي ډیر اوري د تکلیف علا تکلیف دی ښا او فصالوه فی عمین او بلې دل د د پیونا کلونه دوا پر دی او فصالوه فی عام د پیونا پریکووند فی عامین په دوا کلونو کې دی وردا ټول حالت د چای مور، وریا تکلیفونه څوک برداشت کوي مورخه انیش کولي واليواله را یک الله ایمن دی بچیت وی انیش کولي واليواله را یک یادابري سره چالاکوري وسهین سنوي واليواله د انیش کولي واليواله زما شکر او با صاحب لمور خپل زما شکر څنګه او با زما توحید منا زما احکامات منا زمور خپل شکر سره زمور خپل تابعدار یو کا په وینا کيو موکان پامل کيو مو انا پامل کيو مکه خاص ما دی ور ګرځیدل جاه کا تو ش کي ما له کهیل ګوره ما تا ته حکومکړی دی چې د مه دا سره خګړه کوه نموره پلار شکر و باسه او چې کلی ما سره ټکه وړغې که جګړه کوي د تا سره په دی چې شین جوړه کې د ما سره اهوک لا ساله کو ایمون چې نووي تا ده پاغې منې صدلیل نفالات او تههما بیا به موږ رب در خبره نه مانی او دین کې کله چې او دین ضروری ته ته خبره رااله تا شرته اړي تاب دي نه ته الله خلاف درس در را کوي بیا وې نه مانی ها لکن ور سره ور سره وا صاحب او ما په دنیا معروفه مرغردثیا کو د دوی سره د دو دنیا په کارو نه کی معروفن خ هغه معروفن مانس بیان د حق ور تکو معروفن دا چې د دنیا چې داغه زو زوریت دی وره هغه نو خدمت په لبا یې کړو خبر وای نه منی چا غتا تا لار د بيدینې خیدا ونه کوي صایم په دنیا معروفن لا فعل كفر ور دقم اور پلار دی چې الله عزت او ستاسو حکم کو چې د مور خپل سر احسان کوي د شکر او واسه لیکن په دین کې به د اطاعت نه کوي په دین کې کوه واطابه سبیل من انا ویلیا روان وسه پلان د هغه چې چې ما و دین کې خو ار شووک دی خو چې دقرآه د سنت مطابق خبره کوي هغ کې دغه خبره و منخ. بیا خاص ما ته وګ زیدل لستاسو پس خبر به کمم په تاسو په هغه عملو م تا شوی کوئ بیا و یا به نه یا ان حبت من خدلین بیا ورته بچیا ما چې تا ته و که چله تشرک له بیا میته هر کله چې دا خبره میں وکړه او الله پاک نه ې سپټ نه دي ان نه یا خو ظمیې قص چې ور ان انته کو مقالله حبت قص دا قصہ دا کچرتا چرته دا نکی نکیوي و کبد وي خو مقالله حه دمن خرځل په مقدار د داې د وریوي او په دا د شیې سخرهتل او ګټه کې د نه تن نه په ګټه کې شي یا پاسمنونو کې یا پهم کې یا چېحلله را وړیله په ل لا ل و کې په د دا الله دبلله را یا تی بی اللہ یعلم حل اللہ اللہ پی علم دے یا تی بی اللہ یزہروها یا تی بی اللہ فی الاخرت جزائی علیہ سوال دلتا درالے دا, دا, دا سخرکن فی سماوات یا فی الاروز دکن دا فی سخرتین بیجودا ولی ذکر کچفید فتکن فی سخرت دا سخرکن فی سماوات دکن جواب دا دی جیسل کی ته کوون سخرهتن او موینه ساتې لا و دا د نه په ګټه کې د نه ګټه کې یا بل یوځ کې وي او موین آخره في ساوت یا د آسمانونو په بلځ کې وله په مې بلځ کې واخله فقرته کوم په دې اسمان کې اسمانو فقرته کیتن نه یاد انګټه نه علاوه په شیشې اسمانونو ځبه کې واه په هغه کې دیدن نه بيو يا بون بالمعروف هر کله چې عقيده ورته بیان کړه بني اديشه عقيده ده نو وس ورته وي اي بچي پابندې لموستوا نو زکات په بلانو فرض بیا بی و دوا امر بالمعروف و نهی عن المنکر ویناکو د دین د الله توعده الله او نهی المنکر مناکا خلق د هغه شینان چې په دین کې نهي د منکر نه مناکا مبلغ وګرځه اقایده دې جوړا شو منصب وان شوي و ځبته س مبلغ به امر بالمعروف و نهی عن المنکر لیکن دا کار ډییرګران کار دی که نه اوسپ اللامه اصابت اوسپلامهاب صبر کوو په هغهه موسیبتو چې تا ته رسېږي په د دعوت کې ان نه ځلی کا نظمل او دا کوم کارونه چې ما ته ته و که نه د پښو کارون نه د اوا قاروندي چميمه اعظم الله عليه چې الله پاک په دې باندې بندته پوښتګانه ور کړې ده ميمه اعظم الله عليه من عزم الامور من الامور معزومه د ډېر پوښتکارون دي اوور دلتا دا ورې اوتونتون د لومان خپل ته یلس خبرې کوي مخیت واللاړې داقیمی سال درې وا بل مارولور حالمون کاری پېنه اوس راله م پېزه والله تو سیر خ ده کلې نان م اړه د خلقو نه د وجد تکبر تصغر اصل کده د اوخ یو بیماری دا چې دې بیا د شکوک ګرځي ښه چې ا سره چې خبرې کې نو مختنه اڑو ما یو سره مخه مخته خبرې کې مخته دا سی اڑول نه ان کچاته زوکام اوله یا بیمار یا جده خبره علا صبیر تکبر نو مو اړه ور بوزي اننګي دي د خلقونه او وقته تکلم کی په وقته خبرو کی زکه دا ظاهري علامت د تکبر دی ولا تمشي فل روز ما را مگر ز پسما کی مراهن تکبر کو انکه مس مگردا مت زما روزا برابر برابر ولا تمشف اذا رزمر ماکی بني اسرائيل کی تصویر ہے ان اللہ لا یحب كل مختال لکی اللہ پاک نخوخی ہر لوی کو ان کے فخور او فلسطینہ کو ان کے مختال مغ تکبری بس فلسطینہ ری کی وقصر درمیانا روي کو پر افتار خپل کې رفتار دي درمیانا کا معاش دي درمیانا کا ژوند دي سکه اي اعتدال پا افراد را ولا يفراد تفرید پکه مکه واخ اوواز زو زمينه صوت کا ک تک بازي आवाज خپل هر आवाज نه بازي आवाज فل تک زکه بایځه کې خو اواز پتاو کول ضروري کنا کله چې ته پانګ وای کله چې ته تلبیه وای کله چې ته واعذو نصيحت کای نن هغه غږ مې نه ساوتې بيو انان کرلا سوا تلا صوت یوه کدهن په وازونو کې خامہ خامہ आवाज ذخره وازوس من صوتي کاواز کا تکه پس کا بازي आवाज خپل ابي وي په وازونو کې आवाज ذخره مقصد د دې چې په ملی ملي کیایا کوم ځکه چې تعالی واز پتاو کول په کار نو आवाज پتاو کول حکم دې کې ستاله आवाज پتاو کول نی پکار خر من چې بوج واچې دي دي مرشي خوده आवाज نه راو بس خو چې بوج دې نه لږه بس نو به مقصد واخې دې چغیو واسي لیکن کوم واخې شوی بوج د غرنګ چې کوم واخې انسانان تعالی لخمان خپل ځي ته وي مقصد چاغه ما واس کوم ځکه چې تاسو اسل ده چې شریعت طرف نه اجازه دي چاواز پتاو شریعت وې جواز کا تا کا به مقصد مغره کېګا مقصد واز نه مو واس چې تو چې کی یا الله یا الله چغه وې ا رسول الله صحابو توي اتاو چکه مبا سائلات تدونا سمن ولا غايبه اتاو ته محفل جوړي کړی د ذکر بل جهد د غزه کې تعالی ډیر زوخ شوخ راشي کوم زه کیږي و نه د حق و نه پتاو و نه یو زه کې تعالی حق و نه کړو کیو ته کړیناس لکه کوم نه بس ضرورتی نشتی و تشوروشی ذکر بلجار و حلقی کړی یوڑی کڑی خوا ابن زیدنا ابن نقل کڑی لو کانا فی عرفی صوتی خیران لما جا لو الخمار کچرتا پتاو اواز غوروی اللہ پاک و خر لولی ورکو نو دومره پتاو اوازونه چې به به مقصد کې تشویق تدخرد او حسره داد چې به مقصد به مطلب او زیک به आवाज نه پتاو کوه اس ادله عقلی ذکر کئ لم تر ان الله سخر لكم اي نه ګورې کنه الله په خدمت کې لګول لستاسو هغه چې پاسمنونو کې هغه چې پزما کړی نور سپوږمې تا ستورو توغورا هغه چې پسما یې کړي دا عام معادینو قرانه باتا توغورا واصب علی کوم نعمه قره کړي دي پتا سوف نعمتونه ظاهری او باطینی ظاهری نعمتونه توغورا الله تعالی حسن قد وقامت راکړي څنګه روح صحت راکړي او باطینو غورا الله تعالی عقل راکړي حواس درکړي لیکن وزور نو ور کوي بعضی در خلق ناغادي چې جګړه کوي په توحید الله کې بغیر د اعلان نابغیر د هدایت بغیر د کتاب رڼا کوونکينا یعنی بغیر د دلیل یقینا بغیر د دلیل وحی نابغیر د دلیل نقرینا س د دلیل ور سر نشه او کله چې ورته ویلې شي تابې شه دا کتاب چې الله تعالی غوښتل الله چې سوي دا کتاب شه له دوی سوي بلکې موږ روانو په هغه صفه چې مونږ تل موږ هغه من خپل مشران الله یو چې دی او لو کانن شیطان یدوبو ال الاحزاب السیر اگر چه شیطان یدوبو بلی دران ال عذاب السیر عذاب د اور تا او لو کان شیطان دلت ایب تبعونا اباءهم بیا پلار پلان پسی روانې کچته تا پلان تاسو شیطان بللي عذاب السعير بیا موږ د پلار خبرې و او من يسلم وجهه الى الله وهو محسن چاچه تابع خپل ځان او من يسلم وجهه الى الله چاچه تابع خپل ځان خالص الله ته وهو محسن ونود موحدو فلقد استمسك بالعروه الوسطى اخلاص پکيو دته اعمالو کې اخلاص او عقيده توحيد وکړه او یقینا مضبوطه ونی ولر د کړه پښونه ونی ولر د کړه الوسقه مضبوطه ده منګولو له غوره پکړای مضبوطه مننه خاص الله لرا اخری انجام دټورو کارونه ده او من فلا کفر فلا یحزن کا کفر اوست تسلی ور کوي چا چې کفر وکړ اسخفن کتاب را کفر خاص منته ورګر زیدل دی او خبر کوی با کوئی دیګرا بے مع عملو و عملو ددوی منی وس سره بتعزید الله علیمن داې ور یانله پاک دی په خبرو د س نوې نومتې هم قاللیلا فور کو منږ لره د دنیا لگا بیا به کاو مجبوره به کو ل بیا به را کاګود ل اب سخته اوس دلیل اعتراافزی کررکي کته پوسو کته دینان چاپی دا ګرځي اسمانه زمکانوي دبي والله ورخ خالق منی نقول الحمد لله اوه تمام صفاتونو د لويهت خاصه لرلري د خالقیتنا علاوه نور صفاتونه مو معنی بل اکثر هم د عالم بلکي اکثر د دین النبي دا الله په لويهت معنی فصلل راغذی که په اسمانونو آزمایي دي ملکان او خلکان نو ارصد الله پاک دي نو د عبادت لا خللاشو کنه یقینا لا پاک هو الغنيو د به حاجت دي الحمدستایل شوی او سیو دلیلی علم ذکر کوي الله خالق د متصرف کارساز د انده ترنګي اعلی عالم پارسه ده خا واللو ان ما پیدا دی ک چرتهشيه چې فزما کېې منشاهې نوونې ااقمون قلم شي دسم کې کې چې سمرونې د ټول قلم شي اوولبحرو یا م هو من بعدې او دریاب زیاتییکړی دی دریاب رو د خمیدو د دنا سحت ابینوو و نه نور بیاېتهغو کې دولبحرو یا م دریاب یا م هو زیاتي کې دله من بعدې ورو د ختملو د دنا نور و درابونه یو دریاب صحی شي یو ختم شو ور سره نور ک ما نفتلیماتله ن شي خ د کلمات او د الله ل ما نفد کلمات ختم به نه شي د الله کلمات الله صفا زکت دغه غصیهی چې مانده کن دا خیلی دام دا اللہ پاک پا کې که دا کنا یقین اللہ پاک ذرا ورده حکمت حکمتو نوارده ما خلقو کم والا باسو کم اللہ کا نفس واحدا نده پیدائش تاسو او ندی پورتا کیزل ساسو مگر وشانت دا سائعو دی و قدرت دا اللہ کی اللہ تا شیخ ساسو اولانی وجود او دوباره وجود دا ټمامو انسانانو دا پیدائش اولنې او, او دوباره دا خو بس تن برابر دی الله تعالی ان الله سمن بسیر یعن الله پاک هرڅه وی بل دنيته ګورای نه ګوریا یعن الله پاک دا نه کې شپې لپاره وروده کی او تر نکي روزې لپاره پښپاکې خار کې راګول لنو راو وسوږمې هاري او روان دي ترنتی مقرره بو پوری ځکه الله په آکارون چې کوي تاسو خبردار ذلک بأن الله والحق دا بیان چې تیر شو کنه بأن الله دا متالق روبا سي لتاي ثيقینو ان الله والحق دا بیان چې شو د چې بیان شو د سوجه نه چې یقینو کوي تاسو پس خبره چې یقین الله پاک والحق اوغه حق دی دا قبولنه حق دی دا توحید حق دی وانما يدعون من او یقینا هغه چربلی دوی سی و دلنا الباطلو د څه دی باطل دا غو د اولهیت دعوه او یقینا الله پاک هو العلی دی ډیرو چته الکبیر دی لوی دی بل یو دلیل ذکر کئ علم ترن الفلق تجریف البحر عین غور کیشتایز چرواننده په دریا کې بنه امت الله بنه امت الله سمانا تذ الله احسان بنه امت الله په قدرت الله لیوریکم من آیاتی د دې لپاره چې خو تاسو ته بعضی دلائل د قدرت خپل دریاب کې خو قسم د عجیب دي کنه یقیناً بده کې خامخدلې لیدله هر ډېر صبر نه شکر گزار د صبر شکر د مؤمنانو صفتونه نسبی صبر او شکر خو کافروم کوي خا ویساق اش <تصفيق> یوم موجن کزللیما کراچی فټکي دې ذرا موج چپی کراچی فټکي دې مشرکان ذرا موجن چپی د دریا واقزللی پشان تدغورن ودع والله دې چرکه کي الله پاک ته مخلصين له دین خاص کوي غل رب والا نه ويا یو الله پاک ته پیار احمد شریف پر چاته نه بل سوګ بیا سوګ لیکن پس هر کله چې اخلاص کي الله تعالی غوچو بي تا نفمن ومقتصدن پس زيده دینه موحد وي حق تو رسی دریاب کی چه بیداسی حالات را اللہ تجھگی وئی وچه بار ترحاشینو بازی فکی مواحدینو گرزی خوا مقتصدن روح المانی فامین هم مقیمون علا التوحید اگر پا توحید من اکلک شی انکار نکیدہ یا تنزمانگنائل اکلو خطار انکفور مگر ہر بیلوزہ خطار بیلوزہ توئی حسن معنی و غدار هر غدار کفور ناشکرا یا ایوها الناس ربکم وخشو یوما لا يزدیب والدنا ولدی اخربیر اللہ ورکی اے خلقا یرکوید رخبلنا وخشو یوما یرکوید عصاب دا آغار لا يزي والدن عن ولده نوبید دفقون کې پلار د ثینا نزوه وجازن دفقون کې بیان والدی د پلار چین من جنايتي او مظالم ذاکه چکم ظلم ندي ګناونه دي او دغه چکم سزا ملای سب قسم مدافعات روانه کی یقین وعده د الله پاک کرشتیا اواز اس بلبا سی ول جادا نفلات غرنکم الحیات دنیا بس دونکو کی تاثر جونده دنیا بس دنیا کی اختشیه ولا یغورنکم بالغرور او دونکو کی تاسو فالعمن الغرور دونکوواز ا غرور سوک دے شیطان غرور ستوی کلو ما یو غیر کا من نمال و جاہن و شیطان و شہوت امام راغی بلی کریم غرور سوک دے آگا سوک دے کل چتا دوکہ کی اگا مال لے جاہ دے کاغا شیطان دے کاغا شہوت دے کاغا شہ دے در غرور دے کاغا مال لے دوکہ نکی دنیا جاہ مارتبہ دی دوکہ نکی یا ولا یغرنکم اللہ دوک دی کې پلار ما نه دوک او باز چې قسم در توفی قسم په خدای سره دا خبره تاسې دا الله نوم استعمال کوي دا الله په نوم د سوک دوک نه کی یاد الله په صفات او سوک دوک نه کی منافرت الله کا غفور رحیم بها الله باندې ماف کوي د خبر ان الله هند ال المسع داو دلیل عقلی علمی اخیر کی ذکر کوي ګور د دې په ان زوشه دانچه الله پاک کل مغیبات جو ده غریخه ار نور الله او اولیاء الله امبیا ټول شریک ان ال علم سعيان الله سرا ایلم د قیامت دے بس. اندہو علم دی بس ان دغه علم څه سو خبري نشي کوله و ينزل الغيث باران وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَرَيَّانًا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَأَنْتَ خَبِيرُ الْغُيُوبِ ۖ وَمَا تَدْرِي ما نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ نَأْتِيكَ بِهِ هَيِّنًا فَحِسْبُ تَرِيقِ سَرًا ۖ فَسَبَقَ الْسَبَقَ أَوْ نَأْتِيكَ بِهِ هَيِّنًا فَحِسْبُ تَرِيقِ سَرًا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۖ فَإِنَّ كُلَّ مَكَانٍ وردا پینځه شذونه حدیث کې د تمفاتې الغیب مفاتيح الغیب خمس هر کله چې د پینځه خبرو ته ووشه ده د غیب په برابر دا جواب شه ده دا نه چې مفاتيح الغیب د قضیا دلته په حصر سب نظر اگر نه ده حصر عادت ذکر شید او الله سره علم د قیامت ته دا شی خبري ذکر کړی دی او تفسیص د شهنه پیدا ما عاد نه کوي چې الله باس اېلم بس, بس د خاصه د الله سره نور علمونو علمونه کده الله سره نبي ولي شریکه دي ورته درې شوز نور الله ذکر کعم د علم واست او ما تدري نفس مازه تکسبه غدا او ما تدري نفس به ارض تموت دا سی دکن. سی دا سید کنه سید اسو کوینا نشي کولای البته او ينزل الغيث ويا لما في الارحام داس یو دریا په ښه يو یو ينزل الغيث را وری الله پاک باران ها علامات قور اسباب و سرايو سره معلومون شي چې باران کل ممکن ہے لیکن تن دغه ډیر جزئیات دي چې د خیر باران وای کده شر باران وای لکه د ډیر بې دا وای دا وای دغه رنگ دي بچی مبارکه وَيَعْلَمَا فِي الْعَرْخَامَ دے بس صحید یاو کشاقی وی ددب سو ما امروی داگه داگه تمام جو زیادت و منتعی لم یو اللہ لڑی خان وَمَا تَدْلِي نَبْسٌ بِا اَيَا اَرْضِن تَمُوتْ خَانَ بعضی مفسیرون یہ واقعہ لکلے سلیمان علی صلی سر ازرائین ناسو یا قسم معلوم ناشو ازرائیلغه تا سیګوري ازرائیل ل رضا شو په سليمانا رضا ازرائیل ل ما 38 ډېر کتل ما ته دې ځای لري کا حوا ته حکم کړه ده هندستان یو جزيره ته کوشه ازرائیل سوخرو سراغه سليمان السلامي سړیا سړیا د نړۍ د ويزه هریا نو مچی الله سبحانه و تعالی س حکومت کړو چې پلان کیږي کی د تنا صاحب ده غدلته و, و ما مزه کته د زیات زیات قتل او ما تدري نفس بیا ای ارزن تموت حدیث کی رازي چې الله قرضه کې سړې سا اخلی الله مقرر کړی کنا جعل له الیا حاجه ان العلیم الخبیر یقینا الله په دې پارڅ خبردار دے. باز در ته د منصور بادشاه واقعم ذکر کړی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین سوره مکی سوره ده او ترتیب کې سویم ده دیم دیر شم دل اپا نزول کې غوام پانزوستامده روست روست روست روست رات المومنون چهت نیسته ما نزول کی ترتیب کیساریا؟ پا ترتیب کیساریا پچات ترسنگاد نزول خود نزول خوما سید نزول خوما پچات ترویه الله دې خیر مقصد د سورۃ د مشرکینو د مشاوري شوبې جواب مشرکین وای نایب نشتي ها خلاصون کې اشتیا چمنګور ته فريادو کو منګ خلاصو لیش د دې شوبې ذکر په سورته یې نو اس دلته ټول صورت له عنوان دا ګرځورې دي چې الله پاک وایي چې ایسو خلاص اول واره نشتي هاغه ابو الوی چې زوته اجازه ته کما اجازه په د قیامت پر او پیغمبر صلی الله عليه وسلم انا اولو من يشفع رات کی حکومت شوبوا التجكم لا فذرا وړو نو اول لفظ دل تروری یودب کر الامر تدبیر کې داهر صفخ ولا دان نشه بل سوګد خلاصول ولاشته بل چا لهدا اختیار ور کړې نه نه او پدی منته دلایل ذکر کې او بصورت کې نه پیدا شفاعت ته تحری کې مناسبت د صورت هر کل چی روم و لقمان کی دلائل ذکر شو نو دی صورت کی دو مشعوری شبی جواب چخلاسا انکی نشتی و پاقی منی دلائل د گرنگی دا صورت تفرید دے او خلاسا د مخگانی صورتنو او خلاسا دا رہو باسی مامن شکین صورت ممتاز دے پرد دی شبی او دا څنګه صورت ممتاز ده فعدل لو عقلیو نو مقصد د صورت دعوې سره صدا نفی د شفاعت قهریا او باغي منه دلایل ښه دل تعول به ترغیب قرآنی کریم لور کی بیا जर ورکه مشرکین و تا بیا ورپسې سلوور دلایل عقلیه به ذکر کی پنافی د شفاعت قهریا د یو په دواړو آياتونو کې دا وراوړې د صورت بیا به سره دلیل نخلي ذکر کې تخويف ور کې مشرکين لپاره په و کې بشارت ور کې مؤمنان لپتو د کې ذکر د اوصاف د مؤمنینو وبو کې او د مشرکين وبو کې الف لام می تنزيل الكتاب لا ريب را لې ګلد کتاب دی د تنزيل کتابه مير رب العالمین دا مبتدا خبر دی لا ريب فيه دا جمله معترضه ده را لې د کتاب دی لا ريب فيه چې انديشته شک پراته ولودا ده چې يا في كونهم من الله او دا لچا طرف نراغله مير رب العالمین ور علی گل د کتاب دی میر رب العالمین د طرف د رب د مخلوقات نور علی گل د کتاب دی لا ریب فی نشته شک پد کی میر رب العالمین د طرف د رب د مخلوقاتنا دی ان لا ریب فی کونی منذرن من رب العالمین ام یقول نفتراه دا وزورنا ورکی بلکه دویوی افطر اهو دا کتاب د دسان نه جوړ کړي دی دا خبرې د دسان نه جوړې کړي دي نہ بل هو الحق من ربك بلکې دا کتاب حق د استدرب د طرف نه لې تنذر قوما دا ياخه مخه تنزل کتاب سره مطالعه زیادت عبارت راوبه سه نازل علیک را لیکره دي کتاب دره پتا منه د دې لپاره چې ویراي تاسو کوم ما اتهم من نذير چنه درغه دې ته سيرا وركون کمن قبل کا مخره تا نه لعلهم يحقدن د دې لپاره چې دوی لار بيامه هدايت درو ګور تا نه مخه تر عيسال سلام پر مينس کې بهس نبي دي قوم ته نه درغه پهل نبي چې د دوی ترانه ښه وض ذا لای ذکر کئ الله غزاد ته چ پیدا کلی اسمان نظم کارشه په من د فی ستت یا یمن پانزده شپه غرزو ثم استولى على بیا برابر شه د عرش لپاسا مالک من دونه من ولی نشته ته زره سوا د الله نه پش کوونکی ولا شفیع داود سوره را ورخ ولا شفیع نو خلاصون کېشته لا فَلَا تَذَكَّرُونَ اَيْفَس نَسِيَتْ وَلَنَا اخْلَى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ دا ګور بل دلیل ذکر کای یو دبیرو الامر تدبیر کای الله پاک د ټولو کارونو مینه سمای دبرینا اله الارض اسما کتا ثم یارجو الی فی یوم کان یقدر والفسنت مما تعدل ذل ایات تشریح تفسیر دو قسمہ دیکھا امر نا مراد واہی واخ لئے نو تدبیر کے اللہ پاک دا واہی او علی گی اللہ پاک دا واہی وینزلو پزریت اچاہ دا جبریل سلام دا اسمان نظم کتا نو سمع یعرجو علیه چه قطب وحی راوڑی نو بیا واپس کی سمع یعرجو علی بیا ورخیجی دغم و قام دا وحیتا یعنی واپس کی دغم و قام دا وحیتا یر جو مانا منیو کئی خد کم زینا چراغلے دیکھا نا وحی راوڑی دغم وحی کی فی یوم پای او ی رزاکی اگر څنګه دا کانه مقدار الف سنه چې دا اندازہ دا غیزر کله دا غنه چې تاسو شميره 300 زر کالا او جبريل دغه وهی چې وړي او راوړي یا وراس کانه مقدار الف سنه زګه حدیث کې راځي چې دا اسمان نظمکه تا رفتار چې کوم دی احمد چې دی پینځه سوکار ټګ بیا ور ټګ نظر کاله شوک نو چې کوم زر کاله چې تاسو کوم شمیره کنا دغه جبرئیل السلام په یوراځی کې زی راځي یوراځی کلاډ شراش واحد الله پاک وی سي یاروج ویلی پاس کیږي الله څخه یاري مقام دواه دیم دا العمر مرعات قضاء قدر دنیا کې چې کوم امور دي کنه چې الله پاک صفیسل کې اچاله بار الله صفیسل کې انفرادي او عمومی تول دا الله قضاء اوقدر چې کوم دی نو یدبر الامر انتظام کې الله پاک دا تولو کارونو دا قضا و دا قدر بیا فینزلو پسرا کزی اللہ پاک دا قضا قدر لدہ اسمان نظم کتا سمع یعرجو الی بیا دا زمانہ تیری گی تیری گی سمع یر یعرجو الی بیا و پسکی گی اللہ سخا فی یومین پا آغا روزا یومن مراد یومی پناہ فی یومین پا آغا رضا کے چاگر رضا قیامت مراز دا قضاو دا قدر خبر خوش الله را راولے گلے اور چی اللہ پاک د دے بیا تپوسو نا بکئی کن نو بیوہ پس کی گی اللہ تکل فی یومین پا آغا رضا کانم مقدار وال پسنان چی دے دا غیزر کر دا گنا چی تا سشمی رے اور اس تو مصورت المعارج کی پانزو زرکا لے بید آلتا پی تطمیقو خلنڈا دا دا چینا پیت بار دا جدا جدا مواقفو سرزی یا دا اشخاصو پیت اعتبار سرم نیخوا ادا دویمه توجید یا تغور زکادا چې دبیر الامر کی بیا کولی خبر را دا تمام امور را دا تمام امور انتظام الله کوي یو دبیر الامر ازالک عالم الغیبید د دې سی په توانه ل اچ دې کانو هغه په دې په هر پټو سر ګنمنیو زراور دې در احم کوول والے الله غذت احسن كل شيء خلقه چې خېستې جوړ کړي ده هر یو سی ز خلقه یې پیدا کړم دیګه احسن كل شيء خلقه احسن ما نحكم مراد خیاستا جوړ کړي دي هر یو شی محکم کړي دي هر شی خلقو او پیدا کړي دي خیاستا کړي دي هر شی كل شئ محکم کړي دي كل شئ خلقو د هر شی وجود د هر شی یا هر شی پیدا کړي دي هر شئ محکم کرده احسن کل شئن خلقه احسن مانا احکم امراضی پا مانا ده خیسته سر امراضی یا احسن اله کل شئن خلقه هر شي تا داغه وجود خیسته ور کرده وابا دا خلق الانسان من تینیم یو مانا خدا شمچه خیسته کرده جوړ جوڑ کرده هر سیز خلقه چې پیدا کړي وو بدا خلق الانسان من فين او شروع کړي د پیدایښ د انسان د ښټه نه انسان پیدایښ د ښټه نه شروع کړي او مکه سورۃ الحجر کې تاسو وي چې آدم علیه صلواۃ و سلام الله د ښټه نه پیدا نو اول پیدایښ د انسان اول انسان سوکشو خوادم علیه سلام سوکنو سم جالا نسلو من صلالتی ممائن بیایگر زول لی نسل دادا زوریت دادا من صلالتی اغدا رح کلیشوینا رح کلیشوی سده ممائن مہین دو اوبو نرمونا غصولالا اوبو دیخن نرمی اوبو دیخن صلالا آغا اوبو چه داغه انزال بالشهوت چکی سوالا اطلاق فواقعیږي چاغې سه به شهوت نه نو غر زله الله پاک نسل ذا اولاد ذا من صلرتن دغره خلې شي مما ان ماهنن چاغه او بسری نرمي وي ثم سوا سواهو بیا برابر کړي اپویک به دګه مرعی خپل امر ول روح وجعلنا لكم السماء والابصار او جوړ کړی دي ستاسو د پاره پیدا دا کړی دي ستاسو د پاره غوونه سترګې او زړونه ډیر کم تاسو شکر او واسه او زورونه ورکوي وای دوی اعزاز زللنا سره د خبرو خبرونه چې الله یې ما وجود را کړی ما دل اصباب دا ایلم راکڑی دی لیکن بیا بیاوی کله چې منگو شو شپز مانگا کی بعد الموت ایننا لفی خلقین جدیدین آیا منگو پیدا نمی کیو منگو بیا پیدا کی الله بلخم بلخم بلخای ربی مکابرون بلکی دو اید ملاقات در اخبرنا انکار کے انکی دی قل یتوفاقو ملکو الموت اے اے تو ور تا وا صاحب تاسو نه ملک الموت د مرګ فرښتہ اوا وکلا بكم چې مقر اقړه شي د پ تاسو بیا وب تاسو رب تا ترجوون پیش کیږي ملک الموت دا مراد جن سي ملک الموت مراد دا یو ملک الموت خوله دی دا یو هرغه ملک چې الله مقرره کړې ده په هر انسان باندې بس هغه دغه ملک الموتخ یا ملک الموت نا مراد ازرائیل علی السلام او داغه پورا ټیم مراد ده مشریعه ده ولو ترایز المجرمون نا کیسو رؤسهم ان دربهم وصلى يرور کوي ایزیل مجرمونا کہ اوی نیتا لاشاحت الامر العجیب عجیبہ خبر بہوی نیتا عجیبہ کار بہوی نیتا کلچ مجرمان کتاکوون کی بئی سرون اخبرو لرا این در بی مخام اخدر اخبر کہ اوی نیتا لاشاحت الامر العجیب عجیبہ خبر بہوی نیتا دوی با اب سرنا و سمینا اللہ خوولی دو منگا خوپو و شپس منگا خوولی دو منگا اللہ خواری منگا وز منگا علم را پس او گرزے منگا دنیا تا عمل بوکو عمل نیک انا موقنون یقین موقع یقین نو نوسو گرزی دو خوا اللہی ولوشینا لاتینا کول نفسن حدا خوا کما غوخته الله وي خامخ ورکړې و ما هر یو تنتا خدا توفیق د هدايت مو ورکړې و لكن پرشهدا و نا تاسو سب ځما هغه څه خامخ ډکوم جهنم د پیريارو د انسانانو نه اجمین پیاوځي نو فزو کوی مانسیتم بیا ورته وي موږ و یو کنه پس اوسه کوي پس او داږي چ پرخ یو هرکړو تاسو ملاقات د دې راځي ان نسینا کوم نن موږ تاسو پریدو د غشان هو سکے عذاب د مشګره په ساو د چې تاسو کول ان ما یوم نو بیااتنا الذین اذكروا بیا اوس مخی سورته لقمان کی د منکرینو شپ بس صفاتونه ذکر کړی دلته د مؤمنو ګره الله صفاتونه شپ ذکر کوي ی قیدن مومن چ کوم د یقین کوون کې پهتونو زمونږ د هغه خلغ <سؤال> دی ځ زوک کې رو بیا کله چې ورته نصحت ورکی شي واز ورته وکړی شي په د تونو نوخر سووجتن ګلې <سؤال> سیژنه کوون کې اوسبب <سؤال> هوې همم دی را تصبی وي سره د حم د را خپل نهله یا سوک بیرونه او دوی ل <سؤال> نه تدا جا فاجنو بوه من المزاجه او لریکیگی اڑا خونه دوئی دو, دو بشترونه یدعونا ربهم بلی رقفل را خوفنو و تمام یرک انکه و او انکه او دا آقا د چمانگ دوئی تورکری دو دی انفی خون خرچ کوي و جب اوم لگیا دے بدن اوم لگیا دے د شپې ملګري دې نو دروازې ملګري د الله پاک عبادتونه کوي دای اوازین الله وایي و موږ رزق نامې انفقون دې ته مؤمن ويخه چې د الله پاک کتاب او تبياني در ډېر خوان ورکي دې ولر له ښه عبادت کوي ذرا عبادت کوي وهم لا استکبرن شپی پس را پسرا پاسینو الله پاک ته چغي وی ید اوناره بمخوفه او طمع الله پاکنا یې را کوي کنه الله نه امید یوم دے و مم ما رزق نا وینفقون فلا طالم نفس ما في لوم قرت عيون الله هر کله چيداسه بندنه نو پس نه پويږي هي سي او نفس په حقيقه دا اغه شي منده چپټ ساتل شي د دوی دا پارا من قرت عيون يا خالد سترګو هي نفس داغه په حقیقت نه پويږي چپټ ساتل شي د دوی دا پارا اغه شي د مين قرت اعين يا خالد سترګو چپاقه سره به د بند ابو هرث رضی اللہ عنہ حدیث ہے حدیث قدسی دی ہے یقول عز وجل اعدت لعبادي صالحينا ما لا عين نظرت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر داس نعمتنا میورا تیار کړي دي کوي دو بدل کې داس نعمتونه چې نه ددو دو ګولې دي نه غوګونه ور دي نه پسړه کې جسا ام بما اکانو یعملون بدل دا عملون چھ کئی اس تقابل پر صورت کی شروع شو آیا پس آغا صورت چھ مومن وی دے پشانت د آغا چاہ دے چھوی نا فرمان لا یستو نا دی برابر صفت کی دی برابر فا عجر صواب کی نا دی برابر ہر چھ دیا کسان چھ امانی روڑے دی آمرن کر سنات مطابق فلہم جنات المواہ پس د ده پرا جنات المواه تکانه سه ده جنات خواه جنات المواه جنتون تکانه ده ده جنتون ده اوسید لدی ماوائده ده اب یو نوزلن تیاره ملماستیاده داوال عذاب په وجه دا هغه ملون سره چې دوی کول او هر چي د یا کسان فسقو چې نافرمان کو فرې کړو زیادت وي اوره کل ما را دو ان یخرج مینا کله چې دوی غواړي چې جهنم نوځو سمون دتر لوی کنا نو عید واپس پکړه شي او باندې شي دوی په جهنم کې او ورته ویلې شي اوس هغه عذاب دوی راغ چې تاسو تخزیف کاو الله <اللحيو> والله نوقا نامین عاضبل نه بیا یاره وورخي مخه او به سرګموند ته من عاض اتنا د اصاب ن دی نهدونل عاضبل اکبرې مخې د عاعصاب و نهلهله هم یاریون د دی دپه چې دواپ شي تو به ووا دا منل عاض ادنا دواکبر د عاض نا نه بر زخل شي مت دی ځکه او پسې ال عاضبل اکبر وي ادنا نا عذاب دنیاوی دی او عذاب اکبر نا عذاب د آخرت مراد ومن از لومی من ذکره بی آیات ربی سو ظالم ده گزور نور کئی دا آغا چانا چه وعظ ور تور کڑیشی پا آیاتونو دا رب دا دا نو سمع آرادا دید اوڑی دا, دا, دا, اوڑ دا الله پاک دا آیاتونو نا مخڑای خوا بیاں ورته کیږي ود ټس نامس کیګنا الله ال مجرمین منتقم یقینا د مجرمانو مونږ بدلا غشتور کیو ولقد اتینا موسل کتابا فلا تكن فی مریۃ غور ذکر د مؤمنانو سابقین لري دا غا ول دیم درې مائات سره دا تعلق ساتي دلتا دلیل نقلی ذکر کیږي د موسی علیه السلام د کتاب ولقد اتینا موسی الكتاب خامخ یک نن ور کړو موسی علیه السلام له کتاب نفلاتک ونفئ میریت من لقای پس مکه کا پسکه د ملاقات د موسی علیه السلام د الله سره گورا دلتا یہ سو ترجمی دی لقا سمانا دا ہو زمیر ست راجید گورا لکا پا مانا دا قبل اولو سرم راجی پا مانا دا بستل اولو سرم ملاقات سرم راجی او ہو زمیر یا راجید الله تا یا موسیٰ لی صلاة سلام تا یا کتاب تا نو هو زمير راځي کتاب تا لیکن کتاب کې الالف لام جن سه کتاب او لقا اولقا مانا د ملاقات پس مګه کا پشکه پیغمبران من لقاء د ملاقات ثانا د جن سه کتاب طلب الله کتاب را کوي دا مانشه يا هو زمير کتاب تر راځي کې لیکن په hazardous د مضاف سره کوي شاګه مثال من لقائک مثل حاضل کتاب اضافت مفعول د کوي نو پسمکه کا پښک من لقائہی د ملاقات ثانا په شان د دې کتاب چې موسا تور کړي شه دي پسمکه کا من لقائک مثل حاضل کتاب یاهوز امیر راجه کا دا کتاب دا لقا کی زمیر راجه کا موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا نمن لقاء موسی کتابه او لقا ولا تكون فی میرت من لقاء او لقا په معنی د قبول سره واخلا پس ما کې کې من لقاه دا قبلولو د موسی علیہ السلام د خپل کتاب سره ماګه پښه کې من لیکه ده لیکه د موسی علیہ السلام د خپل کتاب یعنی د قبل او د موسی علیہ السلام د خپل کتاب مبارک تشک مکو یا درې من داوکه سلوره ما فلا تكن في مرمل لقائه فلا تكن في مرتل من لقائه موسى ربہ پس مکی کا پسکی د ملاقات د موسی الصلوۃ والسلام د خپل رفسرا یا مکی کا پسکی د سشن لا تكن في شک من لقائك مګېګه پښا کې تا د ملاقات ستانا د موسی الصلو الله عليه والسلام صلاح پښو د معراج چې دا ملاقات ورې یقینی ملاقاته ایا فلا تکن فی شک من لقایل اضا کما لقیا موسی مګېګه په شک کې د مخ مخې دلو استاده مصیبتون سره لکه سرنګي چمه که مخشه او د مصیبتونو سره موسی علی سلام دسي مصیبتونه بتاته ملای فلا تکون فی شک من لقای الازها کما لقا موسی وجعلنا له هدل لبنی اسرائیل ګرزو دې مونږ ده هدایت د فرده بنی اسرائیل وجعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا اگر زول مونږا د دوی نه مشران ندیب بنی اسرائیل لما امامان گرزولی و مشرعان بی گرزولی دیدین سباغو کو نه اونا بی عمرنا دعوت بیورکاو بیان بیورکاو زمنگ د حکم مطابق لیکن لما سبرو کل چاوی سبر کردو نمائی مامان گرزولی وکانو بیا آیا انتی نایو قنون او دوی پاییاتو نزمنگ یقین لرون کی لیکن روستو بیا ابرهول هغه پیسې لو کی فمیند دو کی پرز دا قیامت هغه چې دوی پکې بیا اختلاف کړی اولم یهدل انکم حلقنا من قبل د بیا ير ورکی لم یهدیم ان لم یتبین اینه دې بیان شه دې کافرانو ته سمرح لا کړی دې منګه ما کې دوینه قومنا یم شونا فی مساکلم چې ګرځیدا د ما کې والا فی مساکنہم پا غزاینو دا غوی کی پا غملکونو دا غوی کی کوم ځکه چې هغه خلق شيو یغې نه پدې کې خامہ خاطر علل دي د دا قدرت د الله او فالایسونه پس دوه وګولې نه وي ځکه واقعیات اوریدو سریکن اولم یرو ان انا سوق الماء الارض د یو کې سم دلیل ذکر کوي ورتا آیات دوی ندی پوا چې قنن چلو <سؤال> منګه او بازمکی شاڑی تا شاړه زمکه دخه باران پی ورو نفانو خلی جو بی زرعا پس رو بازو باغی سر پسلونا تا کلو منو چې چی خلی دا غین دنگورد دوی او دوی پا خبلوام خلی نو افلای بسیرون دوی وینی نا فکر نکر نا خلی ویقولونم اتا حاضل پت <سؤال> بیا زورو نور کئی مې د کو افلو با نه هم نو دو م ل خ کله به د فیصله تاسو ر نوته ته یو ملفت ځ نه کفرو ایمانوور د فیصلې چې کو فده نه ک کاو ته ایمانو ایمان را وړو د که بیا تاسو ایمان راړی یو نظرون نه به دویته محلت بر د ف بیا عرف ته حاله هم معله هم مفهارزانو چې کله ته دوی خبر شوي چې دی دا که نه وانتظر انتظار کوو د دوی د اعذاب ان د هم منتظیر نه دوی د انتظار کوون نهدي بسم الله الرحمن الرم یا یهن نهبي یو اتقلله لا واللهته یل کافريل منافقین ان الله كان نهمن حقیمه سر له حظاب مدننی سرت په نوزول کې نووي دیرو سره سرت عاالعمران نه دی په ترتیب د کی کې دریم دیر شم ورا مخکې صورت کې رد شفاعت قهري وشو دلته د وضاحت د فارادري مثالونه ذکر کړي یا مخکې مسله توحید بیان شوه نو دلته تيزي ور کوي نبی صلی الله علیه وسلم تا مؤمنان و تا رسول دغه مسله چې دا مسله ور اوره سوې یا مخی ذکر شو تذرر تذرر الاللہ تعالی اللہ تاجزیو کئے ندلتا ذکر دا اعتباد رسول مقصد دا سورس دے تحزیز الالتبلیغ والحسل آف اطاعت اللہ والرسول تیزا و نور کئی تبلیغ مانید او تیزا و نمر کئی پا دی چه دا اللہ دا اللہ دا رسول خبرو منعیم تفسیری خلاصت دی سورت دا دا و سورت کې سرور بابو ندی اول باب نحم آیات پورے دی پا دی کی اول خبا دا سورت مقصد بیان کی دعوی بیان کی بیا په دی اول باب کی پینزه خطابات دی پیغمبر تا یو مومنانو تا او درې امثله دي بیا دیمه دم په تر استمایا ته پرده پدې کې دوه کتاب باندې مؤمنانو ته او سابق بها صلیص بمنافقینو ذکر کړي بیا درې امباب تر یو سل اختمایا ته پرده پدری کې د rhetoric خطابات ته نبی د نبی صلی الله علیه وسلم تا سلورم باور اخره پر دې پدې کې نور خطابات دی پیغمبر ته مؤمنان ہوتا دولس خطابات پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او دولس خطابات مؤمنان د نبی صلی الله علیه وسلم یا د سلیرش خطابات اچې سلام سره دا نور کې به اتیش خطابات کې ده د دې خطاباتو مقصد څه ده پیغمبر صلی الله علیه سره د خطاب مقصد دا ده چې پیغمبران تمه لګره د رسوم او جاهلیه او د ټوړ د پاره څه چې څوک سم رسومونه دي دا غي ټوړ باقی پدې کې به دا چا م چا سره ودی کې سمجه وتن کایقام اها ک کا چر تخذف پکې رکاوټ جوړیږي نو حذف ریږي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پدی تهذیذ مومنانو مؤمنانو ته پدی خطاباتو کې مقصد دا دی چې پیغمبر سره تاسو مرګړ دی او کای د دا دای اطاعت وکي د سر الله سوارتکای یانو ته مقصد دا دی چې ابیبییانو د د پیغمبر خلافمه کوئ تاسو د د پیغمبر سره تهونوقیه د صورت امتیازات هم دادي چې ممنانو ته پیغمبر ته جو د پیغمبر تهتحزیز دی دوی مررد د روماتې باتلی او د دریم دی کې واقعیت د زی به د زیر دی کار او سره واقعہ د لقاده زینب د نبی صلی الله علیه و سلم سره د غرંગી ذکر د نزول حجاب ذکر د غزوه حزاب ذکر د امر به صلاه تعالی نبی صلی الله علیه و سلم قبایہ د منافقین بیان کړی ذکر د آمنت د عالم ذکر کړی واقعہ د بنو قریظه د بدی صورت کی ذکر دی یا یوهنا بی وی تق الله اول خطاب پیغمبر تعالی ای یا محمد یو نبی زکر نبی خبر ورکون کې دیږي په یو غټ صفات سره الله پاک یې یاد کړی مکه نه یو افادرغل کله چې دوه حد او زه شی دغه نرسته چې بس تدمروو کچې زمنګ دی لات منا تا او دې تزمنګ دی اله او توې شدا شفاعات سامعنا ستا خبره کتمشوب جنگ جګړې باندې منافقان ورته پیغمبر را چې خبره حل کیږي نو هغه د مداهنت خبره کوله الله خپل پیغمبر ته اے نبی یا رکوا تعالینا اتق الله لتد امر للدوام دې همیشه ته الله نه یراقوا ممن د کافرانو پسکه په شفاته قہریګي یدا دوی خبر او اول منافقین او منه د منافقانو پس کی په مداهنات کې ودو لو تو هینو پيو دهنو یقینا لا پاک پوه ده په مسائل او د خلقو مانی په مفاسید او خلقو مانی او د حکمت والره سچې کینند د حکمت مطابق کي نغور اتق الا ولا تته و کتاب او پیغمبر توش درمو وطب ما يحي لك مربک تابو صدقه چې وای کی کتاب استه در په طرف صد الله د کتاب تابو وسه صد چې الله سوي یقین الله پاک د استاس او عملونو باندې خبيرن خبردار اگر چې ځکل خالص د ما يو ها تابې کنا او دا کا پیرانو او دا منافقانو خبر نه نو دا خبر کوم ډیر اغرانا دا ته پروا دا چانه ساته وا توکلل الله زانو او سفاره پيوال الله مننه مراد بل خطاب شو ورتا وقفا بالله وكيل وقفي ذ الله ضمانر نور چا ضرورت نشته ما جعل الله لرجلا من قلب ينفي في جوفي د مطق دی د مخکې اتقلله سره یره لا نه اوسته په دغه زړ کې یاره د غیر لانه هم پیدا کی که دا د خبره نه چږ لا ی کو نو قې کا ستا په زړ کې نه د په لا يكون في قلبك التقوى غير الله ست پزړکی ير د یو الله نه پکار ده د غیر الله نه نه د پکار ولزکما جعل الله لرجل من قلبه الذي غرذ له الله پاک د هي سړي د پاره من قلبه ني في جوفي وزنا في جوفي فخيط دعاکی هر انسان لا لائم یو ځړه ورکرې نو چته مانم یاره کوي د غیر الله ومن یاره کوي دا ډوډو په یو ځړه کې خنشي جامه کړي نو ما خو یو ځړه راکړ دې چې الله یتق الله مان یاره کوي د غیر الله نه بيره نه کوي هر کله روسومات باتي له و کنه روسمات یې جاهلیانو ستنې داړو جملو سره رد کړي شاب قسمو ک کنه او خځي تبيان ته علي اک زهر بس نو سوره المجادله کي تقريبان تفسير را دي د محارم سره وېدا خځي تشبيه ورکړه بیا باغغ وونو حلال جائز خځه به حرام وګرځول نو الله پاک و او ما جعل ازواجكم اللائي تظهرن منن ندی گرزو لی اللہ پاک بی بیانستاسو آگا چیزی حار کوئی تاسو دا خوی سرا امہاتکم میندستاسو دستا مور کی گینا او بلی اور سامو پاکی گنا چی دا پردیش ویو چابورتا زوی اوی بس زوی او ویرا ست کی دن نو دا غا خزای اونگور واکا غا مٹشو یا بای پری ور سره ورسرا نکاو اللهواما جا نه دی یا عکوابنا کوم نې ګرزی الله پاک په خولی په للی شي زامن ستاسو پهلی پهلیشي داستاسو زامن شيل دی اوس د دوی تطببیق د او بل سره وګورئ په اوحیت کوګورئ سررنګې چې الله پاک په سینہ کی د وسړن پیدا پیرا کړی نو د ترنګي د مخلوق د بارات و الہ امن شګه سرنګي چې په یو سینہ کی د وسړن امن نو د ترنګي د مخلوق د پراند و الیہ نشی کیره د محال او سرنګي چې غیر الله الله نه شګه و ما جلا زواجکم تو تزاهرون سرنګي چې ته مخلوق ته اله هوه هغه ته متصرف وای نو ته اله نه شکیره څنګه چې ستا خدادا اتور ته مور دا مور نشکیره داس ته خور نشکیره د قرنګي غیر الله اله نشکیره و ما جلا دی اكو ابنا او سرنګي چې د پردې زوې زوې نشی کېره نو تا څنګه مخلوق د الله پاک زوې چې د پردې زوې زوې نشی کېره نو د الله سره د الله په صفاتو کې څوک شریک کېوي موږ نو سرنګي چې یو سينکی الله پاک ایس بند د پرد و زړونه د دیور کړینو د قراني په دي عالم کې دو خدایان هم نشې دواله هم نشې او سرنګي چې خزېتا تمور و مور نشکي ده د قرانګي بدعت سنت هم نشکي ده چې ته بدعت او د سنت وایي ستا په خلينه کې او سرنګي چې پر دې زوي ستا زوي نشکي ده ان د قرانګي په بدعات هم انت ثوابون هم نشتي وره ته وای ما ته په منې سوابونه میلاږي نه نه ته ته ډیر و ما ته میلاږ ډیر و دا زما دیلی کې نغستا د قرن کې ته ډیر وای په عمل و ما ته سووا میلاږ نهشهمل دا مختلف دا ځو سره مفیر لګون ځالله کوم قولو کن کن. بیا افوا کوم په دیروتنې رسم منې بیا تفسیره کوی دا ستاسو نه د په خولی ستاسو د دیسه حقیقت ې اللہ بیانی حق لران و ویدی سبیل اغلال خیل سیلار یرشد اللہ سبیل اللہ ادعوهم لی دا مطالق دے مخیومہ جعل ادیاء کم سر ادعوهم یعنی منصوبین لی آبائیم راو بلی دوی دران راو بلی دوی در لی آبائیم نومون واق لی دوی دو نسبت کون کی پلاران لدوی تا دوی راو بالا پپلاران ودا دوی سره आवाज ورته کېد خپلان کی زویا هوक्षात عند الله دا ډېر د انصاف خبره ده پنځه الله نو فیل لم تعلموا اباهم پس که تاسو نفي جنید دوی پلاران نو فای خانو کوم فی دین پس تاسو رونه دی دین کې و موالیکم دوستان دی یا تاسو آزاد کردے شیخ والآمان دی بازیدہ سیدھے نداسی وارتا ورته اے رو را اے دوستا نداسی وارتا ہے اے رو را اے دوستا پلاری نپی جانے نبیہ وارتا ہے اے رو را ہوا ہے اے دوستا وارتا ہوا دو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم زید متبان ناکڑے ہو اگر تبائی زید ابن محمد بھی آقا په دیرا بلخه ګور څومره زمون مشران صحابه کرام رسو عبد الله ابن ابن مسعود ابن عباس ابن عمر ابن تميا ابن قیم ابن کثیر ابن فلان ابن فلان بسلارته نسبت ته بیا نهشته ده پتاه شوم نه ګنا په ما اخطات تم پا هغه نسبته چې خطا شې خطا شې تاسو فارې تاسو پته نه خطا اندخل نه دی و ات لا یاده تپته نو ما تعمدت قلوبكم لكن هغه نسبت ګنا ده پسې ولکن ما تعمدت قلوبكم لكن هغه چې قص کړی زو د تاسو کف قسرته و خطر ته پاته ده د عمي قاعده ده په خطا و عناصر الله پاک مؤاخذه نکړي دا الله پاک مؤاخذه سزا چې په خبره تفقس او اراده سره کوي او دی الله پاک بخانا کونکي کی رحم کونکي کی چې سړي نه خطان او خبر او شو ان نبی ولا بالمؤمنین دا اوس خطاب دی مؤمنان او تا روستو الا ان تفله الى اولیاء ایکم دین معلومیږي مؤمنانو تاسو باید پیغمبر پرما برداري د سره مکمل تاسو ته دا ولی ان نبی اوله پیغمبر زیات مه روانه کو مؤمنانو د نفسونو د بينا دغه پشان د پلار دی دغه پشان د پلار دی وره یا وعد نبی زیاد لا دے لازیم د پو ممنانو دا نفسونو دا دوئنا توا عد نبی لازیم د پو ممنانو ممنان فسیم یعنی توا عد نفسونو دا, دا, دا دوئنا بیا باد اچہ پروان سات لا یومینو احدوکم حتا کون حب ایلئی من والدی و ولدی و الناس اجمعین او حضرت عمر رضی اللہ عنہ اخوے لیوگا نا يا رسول الله والله لا تحب الي مني كل شيء حتى من نفسي اولي برته والله انت احب الي مني كل الا من نفسي هر سنه تزياد محبه لك ان تخبل نفسنا رسول الله يا يا عمر حتى كنا حب اليك من نفسك عمر يا رسول الله لأن تحبوا إلي من كل شيء حتى من نفسي صلى الله عليه وعلىنا يا عمر زړه ته دا خبره خوش وو اېماني محبتي عقلي محبتي تبعي من یو ګرځي او ازواجهم ماحاتهم بيبياني د پیغمبر چې دا مين دي دي د امت مين دي سمانه دل ته تشبیه پسګه دا ګورم میندونه خصتا روکن پرداو د میندونه چتا یانه ازواج د پیغمبر نه صدر پردوا نسنګ او مها کووเมล دا تشبیه پسګه اف تهریم مینې کا چې دوسره ستاسو نکاح حرام دا غرنګ پتاعظیم کې سرنگی چې د دو عزمت تے عزت تے تا دکرنگی تاسو میند دو عزمت تے عزت تے خان و اولو اللہ رحام اعبازم اولاو اعبازن فی کتاب اللہ من الممن والمحاجرین ورہ شروع که مواخاتو اولا اول والمچی مسلمان انتلیو گنا مدینیتا دانسوارو دو دا محاجرین یا مواخات طائم شیع ویراست بوم بیادا گشانے چلے دا. الله قانون را دیګول لارحامه بعض او هم اوله بعضن رشتہ داران بعض د دوی نه اوله بعضن اوله بميراث بعض نسديد په ميراث کې باستان په کتاب الله په کتاب د الله کې من المؤمنين والمهاجرين چې مومنان دي مهاجرين د اول مومنان دی کہ مهاجرین تخصیص بر تعمیم دیته وی امین بیان دی الا ان تفعلوا الى اولیايكم ها یو خبر دا الا لكن فعلوا الى اولیايكم معروفا ها کہ اول استاد استاد او دوستان او سره معروفن خ معروفن لاکن فله کوم ایله اولیو مګده چې کول په کار د دوستان سره سره کې مګده چې او کوې تاسو خپل دوستانو سره نیکې لاکن کول ستاسو د دوستانوستا سره معرو ف کې غ سر په درمهمال تاغو د پااروسیتو کې اوور سره چېې دنیاان کې هغوی سره طونې کوي که نه کا انظالې کافل دا دا میرا حکم شیدې دا په کتاب د الله کی مستورن لیکته واخ وایدا قزمین النبین میثقم دا اوس په کتاب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره ومن کیر ذکر کړی کوم وخت چې واغېستا منګه د نبیانو نه د تمام علیہ کلکا با علی السلام نه کله کا وعده تدوي عالم ارواح کیو کله چی نبی الله پاک له لې دا وعده به تینا غېستا او دا وادر سشوا د دعوت وا کتا صبح د دعوت کار کوي او کتا صبح د یو بل تصدیق کوي و امین کو د تا نه پیغمبرانو علی سلام ابراهیم موسی علی سلام نا او د عیسی ابن مریم نا د پنځه اولو العظم پیغمبران تخصیص سره ذکر کړا دا وجد شهرت نا دا وجد دوی د شریعت شریعت عام مناخ اخ دا من نو میسااق غلی ده اخ یو منږ نه دو نه میسااق غلی ده واده کلکه واده مجبوط دا دویم بیا و واخ دا من نوم د تکرار نه دی بل ک نه هغه واده د تصدیقې م دعوت وه ل ساله سا د کویم ددید پر الله د اکه بددید پر چیته پوسبکه الله پاک دریشت نه ان سټ کیم دریشتیا وینا ده دا وې وی داوت دا کار کړل دې کنه کړ دیوبل تصدیق کړل دې کنه دې کړ او دله تقدیر دا ومنه و اس علل کافرین او تپوس بکه د کافرانو د غوې د تقزیب او تیار کړې دې الله پاک د کافرانو پر عذاب درناکه یا ای اولذینا منو اسکرون نعمت الله علیکم اول ذل ذکر د غزوه احزاب کئ الله پاک او مومنانو ته کتابات کئ دلته خطاب مومنانو ته کئ احسان پہ خپل ذکر کئ او مقصد د دا دادې چې تاسو ته پیغمبر ایتو عذ کو کئ وره دنه سق قسم شاته نشه پهر میدان کې و نشاته نشه غورما تاسو را دکړی دی دکړی دی دا پیغمبر دی اوره سم ټوړ کای تاسو هغه سره هغه سره مرګړ دی ټول کافر را جمشوی دی سالورم کال د حجرت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنوخ اور عزت ټول کتابیان او غیر کتابیان زله زر نزیاد خلق په مدینه حمله کړي پیغمبر خدا صلی الله <سؤال> سلام تیاری کړي سلمان فارسی توصیو وکړو غید الله پاک پیغمبرا خندق کړي هغه خندق منهه وشورو شي زکر روزي پکې ډيري په سم کې سماجایې پکې دلیشې پیغمبر سره شرم لوي له پېشنه غوې انور کړي صحابه کرامو سومره تکلیف پاغه خندق کی تیر کړه پیغمبر سره سلام په خپل آ خندق کني سره ښا او دغه کې صحابه وی نه نو الزینا با محمد صلی الله سره بیااتونه کړي وی ښا دغه چرال بس د خندق نو په پوری طرف باندې یو میاش محاصره کړي دا یوزل په لګډېر جنگ منشهد دی او تن فرایدی دا یو غټ نقصان چاته مسلمانان مؤمنان ته نظرسته لري ځاې اخر کار الله پاک حوار اوله غلا ا ددو هغه کاټواي مټ ویاو ددو هغه تمپون بون بون به سره اوشت کړه ملائک الله راولې غل چغيب اولي او غمي كون وقتل او تخته پیغمبر صلی الله علیه و آله مداتریم زلو چې دی کافر وامل او کړه آئنده به چرتا الله چلا جراتو نکې چې په مدینه عملو کی یو د بدر معركه او شويه یو د حدو شويه یو د خندق وشو دی کې الله پاک احوال ذکر کړي د مؤمنانو او د منافقانو منافقین نهایت غلط دا ادا کړي دي سوالس قواح د منافقانو په کې ذکر کړي اے ایمان والا عیاد که نیامد اللہ پتاسو کل چراغل تاسو تا جنودن لکر دا کافرانو نو صلنا علیہ مریحن پسراولی گمان پاو غیمانی بات و جنودن داسی لکر دا, دا ملائکو لمترہ و آچی تاسو لیدلی تا تاسو لیدلی نمی عوضی اللہ پاک باکارون شکوئے بسیرن لیدن کی تمام وقیره غون کړ دي تفصیح کلام دي توي بلیغ وسال له تفصیل کوي از جاءوکم من فوقکم دا از جاءوکم بدل ل ازاعتکم نه ده کله چې دوی راغله تاسو تام من فوقکم د بره طرف ستاسو او د لانه طرف ستاسو بر طرف د شمال له طرف نرااله او د مغرب د طرف نرااله وَيَذَاقُتَنَّ الْأَفْسَرُ أَوْ كَلَّ شِكَاگې شې وې سترګې رَسِیدَ ليو ژوندل حناجرہ مرکړت حناجر مرکړت وي يا وتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا حناجر اغمين د مرای دکنه اګه رګ چکم دے. رسید الروزنا الحناجرا من زمروتا وتظنون بالله ظنونا اغمان کو تاسو په الله باندې بدګمانونه ګره دغه بعض خلکو تذکر در کله نه ده منافقان بګیدو چې نهایت یا رب راغله چې ترګي کوړه غراوتي په الله باندې مخ يا الله ويشي په خبري <بغمبرو> الله به مدد کې هغه مدد کوم زه و ډېر دروغ خبري دی الله یو هنالك اب تول المؤمنون و زلزلوا زلزالا شديدا دره ابتلاء کړي شه په مومنانو و کولی شو په جړه کې دو سخت منې و جوړه کولی شو لیکن اعظم ارتا و نشوخه و زلزلوا زلزالا شديدا او جره کولې شو ډېر څه خلېکن اعظم کړي مضبوط او فخپل اعظم جو خلاړو د شان د صحابه کرامو ذکر کوي الله ويز یقل منافقون والذین فی قلوبهم مرضون د اوس حال د منافقانو ذکر کړي یاد کا کرا چې منافقان واکسن په ژوند دږي شکو کتاب یو کداوی دغه څه منافقانو با. ما وادن الله وررسول الله غوره واده نه د کړه من سره الله او دله د سول مګدو کا اسې نو نو سرت وي کوم زیې نو سرت نو یو خبرحتې دا د الله غوره بیا بیا زو په صنده زممز به شاندي کوم قالت منو یا له سره والله مقام لکو اووی یو ډړې دې منافقان نه د مدینی والاو لا مقام لکوم نشت تا د تا سو دشمن نو فرجو پس واپس شاید دین دا محمدنا یا واپس شاید مدینی تا فرجو رازه مدینی تا خیل یا صرف دا زور نم دا مدینی روستو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدل کردی تیبنو میمارای خیر او یسرې بوتوزکه ی سره ویل کیږي چې بلاماتیا او خپکان تا حوایه نا موافق و طبي پکړېری بمارېن ډېری په هم پس سلام بیا دوا کړلې الله دا جوحفې تا ولېږي اباظی دا وی چې دا اصل کې دی تا یسرې بوتوزکه ویل یسرې یا عامل د عمله قوم نه یو سړی راغلی و تا علاقې آباد کړې وه د هغه فنن منځلا یې سره مخ لا مقاملکم فرجو نو ويستازینو فريقهم منهم النبی وایستازینو نو یو خدها لا مقاملکم فرجو یوخدو ایدا وینا د مقباحت دا دریم دا, دا ويستازینو فریق منهم او اجازه دخته یو ډېر اداوی نه د نبی صلی الله علیه وسلم نه اجازت طلب کا یو ډېر اداوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او وی ان نبویو تناورا کورن زمنګ جی خالي دي د پردی کورن دي کورن زونو شاتا ایریو الله و ما هی بیاورا نو د کورن د خالي زن نارینو په غزرات نو زکه چې الله دا غه حفاظت کوک هي يريدون الا فرارا نغورې دوه مغرته یختہ دا بهانی دي صرف د دوی ندرم که بهت وایست ازینو فرق ومنهم سلورم دا الا فرارا ولو دخلت عليهم من اقتارها الا ما خودو کافر ددا غزنه تثیر بی تار کړو په چون کې تفسیر په منافقانو ده الله وی ک چره داخل کړي شي دا کافر پدی منافقان همته مین اقطار هد اعتراض د اطراف د اطراف د هر طرف نرا حمله ورشي ثم سویل الفتنه تا گئے وختره ويته دوی نه شرکول راز او زم مرګري شي لاتوا خما خذو ای بازار خبره مان له وا و ما طلب بسو بها الا يسرا درنګ بنو تیر کړې دوی پدی مدینه کې ماګر لگو بیا ما تاسو ست حکم کړې سرونه ولا یا و ما طلب سو بیا اوبر بنو تیر کړه دوی بها پدغه فتنس رحله یا سیرا دادا سی خلق دے الله ولقد کان واحد الله من قبل ورپنزم ثم سو الى الفتن لا تو نپنزم قباحت الله پاکو داسنه خبره ده مخه دوی د سر روان دي خامخ یقینا ذوی واتا کړه ودا الله سره من قبل ما خنا اغسل یولون الاضبارا چنه بغیر زیدی شغان د ووم قواحت كانوا عبد الله من قبل زکه چې وحوت کړه دوی نه ډیر کمزور یانه شي ده قسمونه کول چې الله منبدا سينه کو لیکن دلته عبارت جوړ کړه فنقزو هاذا الا حدا في غد بیا دوی تا اهد مات کا کنا په غزوې حساب کې دا اهد مات کا وکانا عبد الله یا مسولا دا وعده الله پاک تاسو کړي شی الله به تاسو کوي قل لين فاوقوم الفرار ان فررتم من الموت ورتا سوختيخت کا وې نو خطورته اچره फायदा بازار نه کیتا اوس تا تختا این فرر تو من الموتی که تخت تاسو دزید مرنا امیل قتلی یا دزید وجلونا میدان پر رائی کنا نو ویزن لتا لا, لا تومتعونا الا قلیلا ویزن سمعنا این فرر تو موزیل خط که تاسو او تختی ده نو پدا وقتی مزیب در نکڑی شی تاسا دنیا الا قلیلا مگر لگ د دنیا سو دے سڑیا. عمر ده سړیا خو خپل عمر به تیر کې زیو با. قل من ذلزی يعصمكم من دا ادا ورته واسو غا غزا چې بچب کی تاسو د الله نه ک او وړي الله پاک تاسو سو سوان تکلیف الله تکلیف وړي ارزکین سو په بشکي او اراد بكم رحمان یا اوغور دی الله پاکستان سو سه خوشحالي نو سوکشته یت او اراد بكم رحمه من یصيبکم بسوئ ان اراد بكم رحمه یا او اراد بكم رحمه من یتومنکم منکم الرحمه دای سوکشته بیا ب نوې دوی خپل ځان لپاره سباده لانه بچ کوون کې نه مګاره وقد حاللهملله موواقیه من کوم وال یخواېو معله نه وور دوی به ترغي بررکو سړو ځان ووج نه موقه من کوم د ات طب دی والقاین لیخواې دا نه هم دی یقن پیژن لپک منه کوون کې د جهاد نا من کوم د تاسوونه خلق د جهاد نسکی منکی یا رستو کی دن کی د جهاد نام ان کوم د تاسو او ویون کی لی خپل نصابیان هوتا صحابه او تسوی حلم مایلینا مړه زمون پس راځه موږ پس دل پر راځه ولایاتو نلبس الا قلیلا نرزید جنګ اولو تا مگر لګ د پار دریا د منافق جنګ ریاکاری ده ځان خلاصو دل سم قواحت اشهتن علی کوم اشهتن علی کوم اشه فمانه د بوخل سرم راضی فمانه د خیر سرم راضی دل ته فمانه د بوخل سره وکای اشهتن علی کوم بوخل کون کړي ستا سو په خیر نهایت بخیلانی یتا اوست سو خیر نور سیخا نفایزا ان جاء پس چې چی د قتال، آوازو شی چه قتال لی، جنگ د جهاد ده یا دشمن ام وکړه نووین تدوی ده را گوری دوی تا تا تدو رو آئیونو، اوڈی را اوڈی، گولی دسترگو ده دوئی، کل لزی پشانت ده اوڈی دو را اوڈی دو، دو گولی ده اغا کستانو یقشا لیه من الموت، چې راغلی پهټ راغلی پاغ منې د م لکه سرګې چې انسان منې مرگ را شي د د کوی کارورشيې برږې برګې بروکې شي نو ت قرن کې د د یری نه د د داستې لیکن فزه بلخوا فو سه خوم پس کله چې راړی ګه د جنګ نوله کوم بیا یوم انا دا تقلیب درکوی تاسو تا پجبو تیزو سرا مڑا خطا دا سینو خطا دا سینو تاکی بحیوبو نے لیٹیو لڈا خل یا سلقو کم بیال سنہ مخامکشی پتاسو منتی بیال سنہ تن حداد پجبو تیزو سرا بس بیا دے پتاکی عیوبو نے لیٹیو ما خدا کول ما آغا کول اذا وليك يا شيخ عندنا للخير دیر حریسان دی په مالوان دی چې دا غنائم منیم یاسي شي بي پیسه دا دار شپه الله فرمای دا سلاکوکم بالسان دادی الله سم او شيhatan علیکم مولانا دی یول سم او تدور عینوهم دای د الله سم اولایک لبیمنو دا کا سان دی چې دو ایمان نه درا وړه واحبت الله اعمالهم که سکړي کنا فص برباد کړي دی پاک د دوی اعمالونه اده دا کار په الله باندې آسان يحسبون لحظا بلم يذهبوا دا تم رب بغیر ته دي چې کافرانو والله ماته نسکړي دي لکه دوی ګومان کوي په ډر او د کافرانو باندې چې دا خپلې نه ديږي کېږي او واپس شي او کچر تر اشید اډل ز کافرانو حقیقتا رایشی کړي نو یو دو غواړي بدوي غربګڼي دوی لو انهم بادون فیلعراب ارمان دی چې دوی دیروی په با باندو کې داسواله سم قبا او تپوسونه کوله د انام باکم د خبرو نو استاسو لاس کې د ننوي وخت د جنگ د دا دایني وری ښه نن په کاشمیر سکیږي په افغانستان اس لګې ډېر ظلم زیاته او شو صرف خبرونو پورې خبرې د دې زمانه مسلمانانو صرف خبرونو پورې پات هر یو دا غواړي چې بس داسې ځکه دی راي چې صرف ما ته ټي وی لاګېدل او ما ته خبر راتلې چې سدي میدان توتل لدا چا کار نه ده الله ولو کانوا فیكما قاتلو کثرت وې پتاسو کې شکنه آیا وې نو ما قاتلو جنګونو کړې دوی الا قليلن مگر بي اعتبارا قليل سمونه بي اعتباره جنگ د منځ ته ایتبار ده سره بریا دا لقد كان لكم في رسول الله واسهت حسن بيا دل ته خطاب دي مؤمنان اوتا شکر دار رسول تي وري چارتا پرين الایها د دې ته پتا سول لازم را او په هر خبره کې وره د د تمام ژوندګي د د ناشتا والاڑا سفر او حاضر د د وینا د د تقریر د د دا عمل د تاسو په اړه اوس وای حسن ده او الله ډیر په قسم سره وای لاقد لا میرا وړه قدرا وړه خانامن کوم خامخې کین ننشته ده تاسو د فر افی رسول الله پر رسول د الله کې فیر وړه فی رسول اللہ فی رسول اللہ بقول فیل تقریر هر میدان جواق د زندگی هر شعبہ والی رسول الله اسوات حسن اما نموند تابدا رید خستا حسنت حسنت صالحت لیکن د چادا پرلمان کنه یا رجل الله هغه چادا پر چې چا هغه اقیده لري د الله واليوم الاخره در از اخرت و ذکر الله کثيرا یادي الله علنا کثيران دیر هل الله یاد هغه الله حي ادي کده حرام یو قر راضی الله یاد هر میدان کې ورته الله یاد انفرادیش دیمائی هر شعبت زندگیش ورطن یاد وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا ذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا رُحُ الْمَانِ مِن ذِكْرِ كَثِيرًا سَمَنَا ذِكْرِ كَثِيرًا دا مَنَا مَا کَانَا عَلَى سَبِيلِ اللَّهُ چاقت دا پا رہی. دیم دا چِ ذِكْرُ اللَّهُ كَيْهِ وچې فا دا غي په معنا فهم من دا فهم درته وایي چې دا څه وایي ما معنا دا د دېم دا چې په هغه کې د سنت وي ذکر سره د خبري ضرورت وي یو اخلاص دویم دېم چې کوم ذکر کوي کنه دا غي معنا درته معلومه وي دریم دا چې په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغه ذکر منقول د پیغمبر نه ای حی اته منقول وی کیفیتا منقول وی لفظا بیا غا ذکر کړی دی کنه چې دا ذکر الذکر مفرد شکم ده الله الله کها اش بای عی شي کنه پزله یا الله دغه صیبه او الله دزی وجنا سوفی او الله هو بوای نو ذکر مفرد یا اغا الفوس ذکر کول شغف او معنا نه بوئی یا داسی ذکر داسی حایت جوړول چې څنګه پیغمبر کړل نه صحابه کرامو کړل او ته ناسه الله هو اکه سبحان الله الحمد لله و یوم کنا خود پتا وڅغي وباسه ذکر بل جهر کیندا ذکر کثیر نه ذکر قلیل ولما را المؤمنون الاحزاب مسلمان پاک دلتا دا مؤمنانو حال ذکر کوي او مقابله د منافقانو کی شدت وې په سہالو په میدان احزاب کې ولمّا رأوا المؤمنو الأحزاب قرئت المؤمنان ودلوا الكافرون نوي ويل هذا ما وعد الله ورسوله داغله چمګ سره الله وعده کړی ورسول الله کړی ورشته وی ور الله دا الله رسول الله رسول چې په لا برآزی وره امتحان برآزی وره الله ورشته وی انشاء الله وي او در رسول الله د نصرت وعده کړی الله بکيخه وما زتهم الا ایمانا والتسلیما نزیاتی وی د ویلرا داسې په حالات مگر ایمان په وعده د الله باندې یقین په وعده د الله باندې او تسلیما او منل د حکم د الله لرا ایمانن به وعد الله او تسلیما بیا امر او الله پاک د مؤمنان ذکر کیو من مؤمنین او دي کی بعضی مؤمنان خو داسي کنن ځنې مؤمنان داسي هو منل مومنې نه ریچالون بعضې د ممن داېناې نه داسې باران ص د قوما حد الله چې پ پکړ دغ چې د الله سره لور سکړی د پاغې چې الله سره سرلو سکلی بیا غ کیدي نو فمنمن من نه به ځکه چې هغ د الله سره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره رباعات لقتل کړو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سره جوخ ولاړو زنه دوی ناغو خزانه وبوره کا خپل حاجت لارج شهادت ورتملاشو ومنهم انتظرو ينتظروا زنه دوی ناغو یانتزرو چې انتظار کیو د شهادت دغه حضرت عثمان رضی اللہ عنہ الله والاخر شهادت ور کړې الله د صحابه کرام مبارکینو اوما بدلوا تبدیلا ندې بدل کړي احد لرا لوز لرا تین در رسول الله لرا تبديلن هيس بدلول صحابه او څه قسم تبدي د الله د رسول په دین کې د الله په دین کې څه قسم هم نه ده کړي و ما بدلو تبديلا مفهوم له مطلق د تاکید د فارې یقین د فارې ليزي الله الصادقين بصدقهم الله وی عاقبت دا ده کنا چې بدل بور کې پاک رستنتا په ساو د رښتیا دا وې سزا بور کې منافقین لرا کو غواړي او یتوب عليهم یا توفیق د توبې بور کې وی لرا او یتوب عليهم بعضی منافقانو بیا توبه وکړه دا یی کنا پاک ده بخانه کوول کې رحم کوول ورد الله الذين كفروا بغيظه لم ينالوا خيرا لو خدر بدمشاي سرغلو الله پاک وي واپس کړه الله پاکه پیران دره په خوڅو خپلو حاصل نکدوه ایسخه سم خير څه شي حاصل نکد د قشن لاړه ملامتا او کافذ الله پاک وقف الله المؤمن بچړه الله مؤمنان القتال د جنگ کولونه دا سی منظم جنگ پکه شو او دی الله پاک قوتوالا انصاراور بنو قریزو د غزوی بنو قریزه ته دوی احد کډو پیغمبر صلی الله لیکن چې وای کډل ټول کفار رازی دوی راځه سړیا څکوس راځه موږ پکیم لاس کورې واسو کله چې او غزوی خندق ختم شوکته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصغروا با سلام جبرائیل عزیز رضا وی وله خبر الختم النبوی بنو قریظہ پوسید لړ دغونه محاصره وکړه او په خپل خپل خیله کې بنو یوم عاش دروازه په خپل ما ټیګی کیډ کې په خپل ما ټیګی اخر دا وی چې 16 کو لیکن 16 به من کو په سات به معاذرز الله نو حکم به منغه ډیر دی خده بیمارو راوي پیغمبر صلی الله علیه و سلم وی قومو لسییدکم دا سی الفاظ طول احتراما دا غدا لپاره پاسید د چا غراغه هغه فیصله دا وکړه چې کوم مقاتلین دی هغه د قتل کړي شي کوم بشری زنانه دی هغه زنان د قید کړي شي پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته حکم تا به حکم الملک تعذب الله پاک چې سرنګ غختل کنه تا هغه شنه فیصله وکړه ښا نو الله وی وانزل الذين ظاهرهم راقص الله کسان چې په داده کړي ودته مین اهل کتابه د اهل کتابونه د سجن راقص من مین سې آسی کی د بنگلو د ودا خلاګانو دوی نه و یو ور زو پزړند د دوی یورپ دره یو ډل تاسو وجنان و تاثیرونه فريقا اوقات کوله تاسو بلडला و اورثكم ورزهم او درې کړه تاسو تاسو او کورونه د دوی او مالونه د دوی ورځن لم تتوا او تربک الا پاک تاسرما کې جتاس بلا قدم نه هي د وکدرس الله ولزم کده خیبر ور کړه دا خاص او دی الله پار سم د قدرت والا یا يوهن بيقل يا زواج تاسو کتاب دي بیا پیغمبر تا حاصل د دې کتاب د پیغمبره تد ورسم ټوړ د پاره ښه دیکي ک ارسو کرا شيخ ک خزي را شيخ خزي پیغمبر خدا صل الله عليه وسلم چې کل زينب سره نکاح وکړ راجمشي ديو پسې نکاح د بیان پیغمبر خدا صل الله عليه وسلم راجمشي چیرم منګلدا کپڑے نو خپل د لباس او د خپل د خوراکونو مطالبی یې شروع کړې چې دې دا نکاحونه کې خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گو سر قسم کړي لای کړي چې او مې اش ودا ستاسو خپل ناراضم بیا دا آیاتون ناراضی تولو مندو ازواج متہرات اول عائشہ رضی اللہ عنہه ما ته الله تعالی رسول دا هر سنه مقدم دی پیغمبر عزت است پرې ده مخ الله خپل پیغمبر توي سما پدين کې چې شوق رکاوٹ دغه خزه ددن پرې ده ښه اے پیغمبر او اخپل بی بیان ہوتا ان کنتن تردن الحیات الدنیا کتا سوغواړې ژوند د دنیا ما او ټول د دنیا نه فتاعلیم پسراشه جوړا جامه در بد تر ترکه خپل بغم تم تاسو پر خو د خستو زز تلاق را کوم تاسو له او ان کنتن تردن الله ورسولو کتا سوغواړې الله ود الله رسول الله کو دا اخرت نو فئن الله عدل للمحسنات فشيء لا تيرکید خيستا عمل كون كل العالم منكن چتاسوی من امین بیانیا دغه دا محسنات سو د چتاسوی کنه اجرنا سیمه اجر ډیروی ا کو ټولوی من الله ود الله رسول الله من سکار ده خان وسیاں نسان نبی مئات من کو صلور خطابات بیا وجود متہرات سرا لیکن تو سرا حقن دیو ذیمنندی دو کے دارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یانسا نبی اے دا پیغمبر بی بیا نو اغسو چراشد تا سنا بفائشتن مبینۃ البد اخارہ بد خلق مراد دا بدکاری بد زنا نے دی مراد وبد خلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرافت خلق اصول خلق علی الشرج راز المسیر لگی خا ن یوزع اعله العذاب وزفین دچنور کی دیشی دویتا عذاب دچن دو او ددا کار پر الله بند آسان لیکن کن و من یقن من قلنا لله ورسولی اغه چاچ تابیداری کوله تاسو نه د الله او د الله رسول او عمل صالحا عمل کو په اتباع او سنت کې نیک عمل سره کو او سنت موافقې کو الله وي ورکو مونږ دویتا اجرها اجرته دوی مراتین دوی مقام ستا چته کې عذاب دوی چن ثواب هم دوی او تیار کړې دې مونږه وا اتدنا لها تیار کړې دې مونږه هغه دا پر حیسکن کریمه رزق عزتمن یا نیسان النبی الا سنہ کا ہذیں میں نسائے ان نا فلا تخزنا بالقول بیا ور خطاب کی چگورا پیغمبر بیاانو تا سو ب ډیر د بحذرینا کار اخله ګور تا سو په سب خلک قسم قسم خبری کئ سو وی چگورا د زوید خزی سراین نکا وک متلقی سراین او که چر تا تاسو داوئی چې بس مونږ ورته ډیر لی خو او نه نم یاد دی کې گورتا سی خلک دی چه رازی تاو سنبادا سی خبری کئی چا سر نرمی خبری اونا کئی نر خبری کئی نرمی خبری کئی نرمی اے دا پیغمبر بیویانو نیئے تاسو داوئی زنانو کیم دادا چکو میں زنانی قرآنوئی پا دین منت بوشوا پا دین منت بوشوا دا بورې د عام زنانو شنيبيانه نه دا به نرخ وي دا به پرده کی دا به د خاون تعهداري دا به د الله د احکاماتو پابندي اے بي بيانو د پیغمبر نه تاسو کا احد من النساء پشانت د هي چاد نورو زنانو احد کی تعمیم نه خا مذکر موناستول د پراستمالي تاسو پښانته د اچا د نور ځانانو تاسو په دې چې تاسو د پیغمبر بي بی بي او دا خبر ده لیکن د کی اوره شرطه اني تقیتنا کتا کی چرته تقوایی الله يري نفلا تخزا ناب پس جو يل بنا کوي د وینا نرمه و نه بنا کاوه ولی فیتمع الذی فی قلبی پستم بو کی هغه سره چې پازر دغه کی مرزون بیماری دا منافق دې پراباګانډی کوي کر تو ورته وچی او واو منګ یا مرزون هغه سره ځړه کې زوخ شوق د د خبرو سره وازی ای کنه خزونه کوی دې خزو سر د خبرو ولړې خوان ورکې نو وقلنا قولا معروفا ویدو اتا قولا معروفا وینا نر ویناو کئی بحادر سردا ویناو کئی خوا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج جل جہی دیتی لولا دا بالخطاب دے لیکن دیکی عموم دے خوا طول دو امت زنانتنا مراد وقرنا فی بیوتکن خرنا د قرار نشو او سی گئے تاسو په بیوت کُن نا د نن پکورونو خلکو کې د نن د او کدا وقار نشي او په عزت سره او سی گئے د نن پکورونو کې ځان نګړي جوړی او یو ځای به منډه تاسو وقار عزت د نن پکورونو کې د زنانو وقار ښه بس دا تفسیر واړی لیکن مګله قران رسول ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى کور کې دنه او سیګې لیکن هه زورت خرازي کنا چا دا کور نه بار راځه نو ولا تبرجنا دول سنگار مخاره کوي په شانته د جاهلیت روم باندې جاهلیت د چې ته دین منته نه وې امسلمان نیج اغشانه تبوز بار گرزی را گرزی اغشان ڈول سنگار تبوز تبوز تبوز اظهار المحاسن تبوز خپل تبوز محاسن و اظهار نکئے چلو پٹا دیدا سیاه چولی نمائش تبوز بدن کئے دا سنو کئے دغه تبرج الجاهلیه زه اظهار المحاسن دغه تبرج الجاهلیه دا سې جامې بناف غندې دا سې غر زیدل بنا کې چې اخر سرستا اظهار د نمایښ د بدن کی دغه تبرج الجاهلیه او پیغمبر خدا صلی الله علیه و الی ک النساء اون کاسیاتن عارياتن بازی خدای کپڑی اغسطی لیکن بربند دی اگر سی بربند اگر بدن نمائش پا کپڑو کی بالکل واضح ہے اپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که اصنی مطل بخت المائلہ دا اگر بخ اخشانے دا اگر چیو قوی دا سراواتا دوم گو اختق پل دا سرا گونکڑی دا سی زنانه پا کیو مئی خواه او مائلات ممیلات خلق زانتا مائلہ کیا پا خولهم بلتا مائلہ کې کارې دائی خواه دا کورن بار دل دلدائی او دا غرنگی مائلات ممیلات پا سر کی کگی وگی اخکروتام دا کرخی نی کگی وگی سر دا سی پیداس طرف پاڑائی جای پبل شنیدوړې قسم قسم کرخي پکی وخت دي صاحب د پارا د دې سنامائش الله ودا څخه بنا کوي ضرورت په بنیاد قوتلې شي لیکن تبروز الجاهلیه بنې ښا نو کورونو کې استو اپنا کوي وقار استو عزت سره په کورونو کې راځه او پابندی د موس کوي او د زنانو زکات څی کالېګن د زنانو د زکات نو څه خبرې دا د فطرانې نو څه خبرې دا د صدقه الفطر نو څه خبرې دا د قربانې نو څه خبرې یو زنانین سره د 2 ټوله کالې دی ور سره 200 روپے شنوري و سره نقدي شيګنه 2000 روپے 3000 روپے خو قیمتي څه ترسي لګي پیسې و سره نورې کا ځګه د سپینو زرو زروغه 32.5 طوري قیمت ترسیګنه نن سبا یو توله پلا کربو ترسی او سونا کې دا چېونه می توله سر او برابر دي خو د سپینو د سرو سره نور څه شي روپی ور سره نور د دې سمالیت او دوم ته تا مقدار ترسی نه بیا بیا زکات راغی واطيعن الله ورسوله علی علیرا نک کو صلا جو نتیګ نه کو ام طول نشتی کسالا اگا هغه پکڑی ازیاد زیات دار دا اگران شیخ اوز دی اللہ دی ارجانیت او و نغور کی سبق دیر دیر اگا ما سبقین جو اگا سڑی مونز نو تختید ا کورونه دون نه یره قرآن نو یرید لخه هالان کې څه کارونه ای لگا خو دا کې نستل گرنچه سعید ورته الله ټینګړل لگا الله بس توفیق ور کوي گل کنا ماته سخکاري نه زمون نظر دی زه دا شی خراب شی تشويم می برابر نه او بس وېو ټوک منیوې منو الله بس را وری سي و عتين الله ورسوله هم نه بده یوالله دا الله دا رسول وره خذو توسو توئی چې الله به معناینده الله دا رسول به معناینده اګور اندما یرید الله الیوزب عنکم ورس اهل البیت یقینا غواړی الله پاک چې د دې کې رتا سن پلیتی دې دا کوروالو اهل البیت هر کورته ویل لیکه هر د مسلمان کورتا وی الله غواړی چې ستاسوونه دا پلیتی ګن لر کومه نو بیاته ګوره چې پهې سره ته ګنته کې د الله حکمونو سره به کورښسته کې الله چې در دی په به تاسو ښسته کې الله تاسو اعمالو اصلاح کوي د قایر اصلاح کوي او دلته شو وقر ناف به کور کې دن نو بس داستا پاکه دی ان شاء الله يموز کنه اتووزینده پالिती دخه او پاکه ایتا زراته ذیهرن په پاکاولو نو ګناونو نه ده شرکیاتونو نه ده بدخلقین و ذکر نما 50000 بروت کو نا مین آیات الله والهکما و صلیکورن کی دن نوسې نس کوي میر ګاٹ کوي او ا لودمډو کوي یا زلا کپړې ګڼډه بسته دغه تلته کور کې کی کین نه نه غوږه کور ضرورت خو جدا خبره لکه ور سره ور سره و ذکر نه ما یوت لا فی بو یوت کنا یادوي مذاکرہ کوي د اغه سچ په کورونو استاذو کې س شیمنا یا تل الله والحکما د الله کتاب او د سن پیغمبر سنت دا مسلمان په کور کې بداسي نه د هو ټیوی خېده بس یدا بچی مدار کړی ننده مسلمان په کور کې ود الله کتاب بیانې د پیغمبر سنت وب بیانې د دي مذاکره وي د دي درس و تدریس دانا او تدریس وي ښه ننه او زنانو یې ز قران لره علما ننه کور کې د دي بیان کوه یو یو آیات یې زده کوه یو یو آیات یې زده کوه خپنه اړینه وو د پری خود د دې زمانه نارینه الله دې خیر کړو خو پونوم نارینه د شوک نارینه ان الله كان لطيفا خبيرا يقن الله پاک كان لطيفا باریک سوزنوین او خبيرن خبردار ذات ته زنانا نور مسلمانانو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم والا راغلی دی زوخه رتن او ولم نوस्कर زمنگ ذکرنا شو او د ټولو ذکر او شوخا اے دا اللہ پاک پیغمبرہ لوکا نا فی خیر زکرنا زمانگ بم تذکرہ شیوا الله دا آیات راولیو چھے اے عام و مومنات و زنانو خواہ و حسو زنانو را شید دا صفتونہ زن کراولی دا اللہس دا غرنگی علا صحابیلی تا مسلمانان نارینه دیا وکا زنانه دی دا اللہس صفتونہ پاکی پکار دی مسلمانان مسلمانان مومنان مومنان دن و منی نو تاسو به سه کاامیا به خلنان مسلمانان سړي مسلمانان خدي مسلمان سټوي ظاهيري اعمالي ده شريعت مطابقي مؤمنان سړي مؤمنان خدي چې زړه کې ایمان د نويخه تابعدار سړي او تابعدارې خدي الله پدین منی ولاړي و صادقين او صادقاتي رشتري سړي او رشتنې خدي فقول عمل کې وصابري نو صابراتي صبر کوون سڑی سړی په موسیبتو صبر کوون خذی خدي په موسیبتو والخاشین خاشي نهول خااشاتې جزی کوون کې سړی او جززی کوون کې خ وال متصدی خال متصدقاتې خیراط کوون کې سړی او خاطون کې زنناانه او سامی نه احماتې رودار او رودارې خې وال حافظ نه او بچ کوون کې شرمګونو خو لله ناریناول او بچ کوون کې شرم کوونو وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا يَا دَاوُدُ كَيْ لَأَدِرْنَارَ إِنَّ وَذَاكِرَاتْ يَا دَاوُدُ كَيْ لَأَدِرْ زَنَانَا أَعْطَى اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً تيار کڑے دے الله پخ پا دے دا بارا بخش او اجر عظیمًا بدلًا لَه وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ دایو عام قانون الله ذکر کی مومنان ته خطاب دی ښکله الله تعالی رسول یو خبر ادا پیغمبر داسې قام کړي دي داسې دا خادي کړي دا بیا هغه کې قیل خال نکول پیغمبر صلی الله علیه و علیه قریشیا حضرت زینب پیغمبر د ختبه وکړه د زید د پاره مور خپل لري خو نه غنل لیکن ته عام ازاب ته عام قانون چې کلا او هغه وخسرل نو الله قانون دادې چیکره د دا الله او د الله د رسول یو خبره تا کنه د خلاب خلاف بنا کوا ہے. نا دا و نه کوي نه د جایز یو مومن سړي د پره د مؤمنې خزي د پره اې ذا خز الله ورسول و امرن کله چې فیصله کړي د الله او رسول د الله امرن دی او خبره سدي نه د جایز مؤمنان د پره ان يكن لو ملقيره تو من امرين دا چی شي الخيرات <و> من امرين دا چې شېدا دوی د پاره خوخه په پا کار د دوی کې چې دوی خپل کار له ترجیح ورکي نه دی جایز مؤمنه مؤمنین درا چې شېدي خوخه د دوی د پاره په پا کار د دوی کې پس کی اذا قذ الله ورسلو امره شکل دا الله د الله رسول یو خبره کړی دا غم دا سې کوی خادیده سې تونونه ببدسې کوئ اماد بې کوئ خځې طب دا کوي سړی طب دا ک کور دی دا ستا بار باده دا تمام تا سو تا لے دی دا دین تمام دیته شوته خودلی شوي دیې به خپله د الله په دیین کې بهخواښې نه کوئ ولېکه چاخوا وکړي و اصلله بر رسلو چا چې نه فرمان یړه د الله د دا د رسول فقد زلله زلهموبی نه پس یقین دی ګومه شو په ګمه لري د حق نه د ویسقو الزی یعمل لو علیہ وانا امط علیہ امسك علیہ کذ وجه ګر دلتا الله پاک یو ذکر کئ د چې دا دی چھتا پیغمبر دروسو می باته له د ثورت د پر راغه لري اگر سمسو د متبنا کی متبنا والی چا بچا تزویو وکنا نه بس بیا به زویو نه زید رضی اللہ عنہ د خپل مور سره روانو او د بن اساد قبیله داکوان لا دا لا د زید و تختو عامله کې خرص ال تحکیم ابن حزام واغس د حضرت خدیجه خریو او دغه د پرب تجارت کو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې کاوه توفتن اغیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لورکڑی دی. زید پسی با پلا راو. تر ادا بگر زیدل چاور دی. لانکی سڑی سر را دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال را گلی نی. اغیر بایز ایتا سو نمانے کوم نخوزور پیمکاوای. قطعو سر جی بلکل زی. اغیر زید وی ماں کون او سرا علی کا احداً تامن زوګ نه غواړ کوم په برزتان چرته نظر هاغه وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منصب د نبوت تقریبا یو وو داغه وخت زمان خبر اضا نبی صلی الله علیه وسلم دوی ځان سره کړی دی رضا یې حرم ته بوتې کا ته هغې مخامخې درول دي چې ګوره تاسو کو او ساماندن نه پس د ازاد کو او دی ز مض ب شو د پیغهلم ځ نه له پې کا کړی ده دا د ی به سره موفقت سر نهونه یو بلته نې ک هم نه دی زيد ور هغه پیغمبر صلی الله عليه وسلم ته وی چې زه پرې دم زم ما دغه موافقت نشته صبر وکړه پیغمبر ته اعلان و ده دی چې الله به ماته حکم کوي چې د دی سره څوک انی کا وکړه نو نکاح هو الله حکم بوي خو خلق به پرابګنده کی کنه شکر دې رسول سو کړو د دزوی متلقه و هغهستا ګور سره نکاح وکړه لیکن الله پیغمبرہ تد اور سم دایو ندر سو باطیلود توڑ دپاره اخر کار چې زید هغه پرې خې دا کینا. پیغمبر صلی الله وسلم وصره نکا کړه الله وستقول للذین عملوا علی کله چې تاوی هغه سړی تا چې احسان کړي او الله پاک پاغه باندې د توفیق د ایمان وانا تعالی او تا په احسان کړي او فازا دولو ود متبنا کولو تا ورت صیام سکاله کذوجا کا بندکا ځان سره بيوي خپل او وتق الله يراك ود اللهن وتخفي في نفسك پردا ساتله تا په مخزړه کې هغه خبره الله مو دې چاله هغه را خرکول هغه دغه خبره واخه الله خدا خبره کولاګه وتخشى المعصى تايرا کوله ده خلقنا او تخشى بازي معنا کده حيا کړدا ته حيا کوله ده خلقنا والله احق ان تخشاه الله زياد لائق دې ديار کوله ده غنا جات لائق دې ان تخشاوچه دا غنا يراو کړې لكن فلما قضا زيد منا و ترى 16 کلاچه پورک زيد منا دا غنا و غره بځو مفسیرینو اغه زید عمر خطاشي دي تل تل اپ پیغمبر خدا سلام سلام پزړه کی محبت راغې نو تو شودغې وینا په خلمان تمسړې نه شي کوله او یو خطيو لیدا حضرت عائشہ راغې پلان کې د قران د صریح د نصوص سناد سیاق د سباق نه خلاف راځي خلا ولما قضى زید من ها وترى څرګر کړه چې پور ک زیدا غنا حاجت دنی کا زول نه پهنی کار را کړه منږ له ده الله پا د برې نهغ پهنیقا سره مقرل کړی و عسمانو کې نقا دا ولې لا یکوو نهل موومې نهنه حراون الله پاک کو او ورسم ختمې ګور رسم سره معشره کی تنګ را ځي مورا سم پت شه دي د سره تنګي را دي معاشر لا يكون على حرجون حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج دلته پارا چيني شي په مؤمنانو باندې تنګسي عافيه ازواج ياي ايم په بيوانو د متا بناگانو د دوی کې اذا قزو منهن و ترى كل شي پركي وترن حاجت طلاق ولا چته رسم ختم شي خلق و خدا پر يونګين دي غناله رسم په عالم کې بچي وکانا مرالله مفولا ده حکم د الله مفولن کیندونکه مغزي مقزا و کائن ما کان علی النبی من حرجا فيما فرض الله له ګوره خطاب پیغمبر تکي ما کان علی النبی من حرج نه دو یو پې غمبل دره م فی تنسییا اوفی ما فرض کې فرز الله چې فرسکللی الله پاک رسول دغ په غمانې پیغمبر غمبر من یو خبرې تبلیک دی د الله طره نه فرس کړي د پاغې کې بیا اغه چونچه نه د پکار کار نه دووي په پې غمبر منې من حجن فی ما فرض الله اغه سه پر سوالو داغه کې فرض الله لهو چې فرض کړل الله پاک را سوال داغه پاغه باندې سنۃ الله فی الذین خلوا طریقه د الله دا پاغه کسانو کې چې تیرشید یې مخ کې سن الله سنۃ واسعه بیا و طریقه پښنده طریقه د الله چې تیر کسانو ش... کې خلوا من قبلو چې تیرشید پوخا دوره د په خوانه د خبر د ام بي عالم سلام کې را روانه د ذات الله قانون دي چې رسومات الله پاک نه پری ویخه الله پاک هر نبی راله کړې ده هغه خپل خپل دور کې دا کار کړي ده وخان امر الله قدر مقدورا وخان امر الله دې حکم د الله قدر مقدورا تقدیر مقرره کړي شوی اندازه اندازه کړي شوی بس الله پاک پخپل قزا او قدر سره موافق به سري کوي الذين دعا في الذين خلق من قبل داغين بدل داغك سندي يبلغون رسالات الله اي چې رسي احکام د الله او يركيد الله نه نيريږي د چانه الا الله سيوا د الله وقفا بالله حسيبا اغور يرزق مك او پیغمبر وقفا بالله حسيبا كافي ذ يوالا حسيبن حساب كون کې نو پخار دادا چې دا غنه يره وشيخه بل څوک تاسوره حساب کول ولا نشتي وما كان محمد ابا حد من الرجالكم پر ابا ګند او شوخ د اونګور سره نکاوک دزوي متلقه سره نکاوک اللهم ان ذي محمد صلى الله عليه وسلم بلار د یو تن میر رجال کوم د نارینه استادونه رجال بالغ عاقل ماشومان خو پیدائشې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ور دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو کې د رجالو کې یو رجل بلار نه ښه تاسو زید بن محمد وای یاد محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه متللقه سره نه دانس وته نه مکوایخه نو سوالدار غه د جمله یو قسم د سوال جا. سوال سوالدار غه چی ضرورت سو خزي خوري روي کنه د زينب سره داني کاوله الله وی ولکين رسول الله لكن لكن د سترق د پاري کنه د فده سوال ولکين رسول الله لكن د رسول د الله د پیغام رسول کې د الله دے خلقو تداخی کنا دا جائز دا نا جائز رسوم ماتی رسوم نبل پیغمبر براغلیو کنا اللہ اینا و خانت من نبینا اخیری دے دا پیغمبرانونا دن رسو بل پیغمبران دراز گورا خاتم پا معنی د محر دا معنی لازیمی د خاتم خپلا معنی سا اخری اخر ختم بخاری ختم قران معنی قران ختم اخر طوراسو دا پیغمبر خاتم دې سمونه اخری دې اخر دا پیغمبرانو دې وانا العاقب والاقب الذي لا يسبقه نبي قادیاننه معنی دا ختم سره د مهر سره کوي معنی لازمی سره کوي چې دې مهر وون کې دې نو پیغمبران تای کون کې ده ننه خاتم په معنا داخلي ده نو داسه پتا ده چې دی اخرې ده یوه شی په دراشي الله وی یو کان الله بکو لشن علیما الله پاک بار سم نه په وا الله علم کدا دا چې دغه ده و اوس مؤمنانو سره خطاب کوي او مؤمنانو دا سې دروسومو په وخت کې پیغمبر یو رسام ماته کړه تاسو د الله ذکر اسکار ډیر کړئ دا الله د نعمت شکر او با سې او ایمانوالو یادوې د زرا په یاد ولوریو تسبيحو د الله پاک سபை او بیگای او دا پیغمبرا ذات ته اغا رسول الّذي یصلی علیکم و ملائکته هو اللذی یسلی علیکم وملائکتو لئی اخرجکم من الظلمات لنور یسلی علیکم وملائکتو دا اللہ تصویر و اے سبا و ما خام و اے دا پاک اغزا تو یسلی علیکم وملائکتو مرد دا اللہ پاک سکئی رحمتون علی کی پتا سو منه و ملائکتو امالیک د الله پاک تاسو د لپاره دعاګانې استغفار غواړي خا ګور خپل خپل مناسب د الله رحمتون او صلوات نسبته الله توشي ملائکته چوي شي په معنا د دعا استغفار سره د یو خریج کو مې نه ظلمات نه نور د دې چې او با سي تاسو ته ورو نه وکان بالمومن رحیما دی الله پاک مومنه خاص مہربان خاص خاص مہربان تحیۃ یومئہ القون و سلامن پیشکشی بد دوی په هغه چې مقامق بشید الله سره سبی سلام و اللہ بی سلام بی تیار کړی د الله بغدو دا پر اجرن کریم اجر عزتمن یا ایها النبی اننا ارسلناک شاہدا وبشرا و, و نذیرا وس بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خطاب کی پینځه صفات د پیغمبر ذکر کړې دي اے نبی یا کنه موږ ترالې غلې شاهیدا بیان کوره د لا اله الا الله بیان اون کې دسې د توحیدی او سوک چستا خبرو مانی مبشرا زیر ور کو اون کې سوک یو نه مانی ور زیره یا ور اون کې وضعین ان الله بیزنی بلون کے توحید بلون کے طرف دل لاتا سا کرسد چتہ باد اواز ورک ہے وذعینا اللہ بلون کے توحید اللہ تا بیذنی حکم دا لا او نور پڑا قید ان کے لیکن نور ہی وہ نہیں سراج الی و سراجا منیرا شرار پڑی دن کے زګد انور राणा خو ډیر اده خو چې لاړ نو بس لاړ دیوادا دا, دا چمبریکانا جو ورانا ته نه بالا کا زګای سراج منيري شمسن منيريونه ښا ا بیا منيره نی ډیر رانا لګر رانا او نا رانا زګ دري شيزونه سړی ته ډیر تکلیف ورکي ښا یو دا رسولي بثي چيستا یو سړی لېګلي یو کار له دیلیګلی هغه سستی کوي دغه سړی سړی ډیر تړپاوي ټپي سړی انسان یو هغه دی و چې هغه کې رڼا کمی بلې په رڼا کمی سړی دغه ټپي درې ماګه د سرخان چې پته مڼه سي چې وس په ډوړی راځي وس په راځي خان زيره ورکه مؤمنان ورا پس چې دته توې د الله تر اف نه دی فضل وې هر کله چې د دومره حزیم پیغمبر الوی شان والا نو معنا د کافرانو د منافقانو ا پروا مکه د دوی د په دورا دو ځان اوس لپاره پيوال الله پاک منه او کافي <تصفيق> دی الله پاک وکیل ان دار يا ولذین منو ان زا نکحتو المؤمنات ګور الله پاک دلته مؤمنانو سره خطاب کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګورانی کا وکوا اغه کې سعادت نه اوته ارشیخه فائدت کې د ندان دان نه کړه ده نو خلق وبوي چې ګوره لحدت خو نه دی ختم شهدا دی اغه دي کنه الله یو قانون ذکر کوي ایمان والا او اذا نکحوتم المؤمنات کل چني کو کې د مؤمنو زنانو سره بیا ولا طلاق ورکې من قوله ان تمسوهن مقد د دینه چې تاسو سره یو زیواله وکي فما لكم عليهن من عده بس نشت دے تاسو درہ پاقوی منتی من عیدتین عیدت تیرول تا تردونا چی تاسو آگے شمائر آئے بس دی فمتی ونہا جوڑا جا مور او اوپرے کے دی درہ پاپری بودو خیستا یا یوہنبی نا احلالا لکازو آجک اللہ تی آتی توجورہنہ خزبیا کتاب دے پیغمبر دلت اقسام المحللات جی کرکی سلور قسمه سلور انواع پدې کې پیغمبر ته چې سمره نکاونا کوي شي یو د ممحوره چې محل ورکی نکاکه کنا بل مملوکا وینځه ذاته آزاده کې هغه سره هم به امهاري درېم کسم مهاجره چې را هجرته کې دبنو زهراو نه یا قریشې سالور موهوبه چیزان تا تاو بخی بغیر د مہرنا بدی کی جت سمرا نکاونا کولیشی بدی صدور اقصا مکی خوا اے نبی یکینا نو روا کرلی منستا دا پارا بی بیانیستا آغا آتای تا وجور چې چی ورکڑی تا محرون داوئی او آغا زنانا ملکتا یمینو کا چی مالک شی خیلہ استا ممع آفا اللہ علی کا دا غینا چی احسان کردی اللہ پاک پتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د جویری سره د صفی سره ازادۍ کړې لیکای کړې ده دو قسمه دالاره دریم قسمه وبنات عامه کا اولونه ترستا اولونه د پرورانوستا اولونه د ماماستا اولونه د ماسیګانوستا یعنی قریشیانی ابنو زهرا لیکن الله ته هاجر نما ماک دی کی شرط ده دا د وړو قسم چې کوم دی کنه دا قریشیانو او بنو زهره چې کوم دی دا پدیشر هاجر ناما کا چې هجر دې کړه تاسو را یعنی هجر سره استا په تیبا کې کړي سلورم کې سم وره تنه مؤمنه تنه نوحا باد نام سالې نبی الله یې حلال کړل موږ ساده پارا غزنانه مؤمنه کچر ته او بخ خپل ځان د پیغمبر د پارا غواړي نبی پیغمبر غواړي پیغمبر چې نه کاو کې دا غي موهوبه بلچا سره دا د پاره دا پاره دا, دا جایز نه الله ی خالصتا لک مین دون المومن دا اقسام ول خالصتا دا پاره دی دا شرط نه نشته نورو مومنان لره دا خبره خالصتا لک خالص دي ستا دا پاره یا خو دې موهوبیت زمیر راځي یا دې ټول اقسام وتا خالصتا لک خالص دي ستا دا پاره دا دي اقسام نه چې سمره نکاونا کوي مین دون المومنین نا نشت نورو زنان نورو مومنان لرا نورو مومنان لنه دومرا عادت شته چه نکاو کی انا دغ اقسام چې داس اقسام بای او نه د اخیری چهو زنانا د و مومن تا و جزتا اخلم اتا میخواقی اجورازه نکاو او بغیر دا محر نانا نخوا محر با تڑی ذالک اللہ قد ما فرضنا علیہم یقینا کویمنگا پاگا س چ فرسکلیمنگا پدوی منی پ بارد بیبیانو دتو ایکی و ما ملکت ائمانم او پ بارد غزنا نو کی مالك دي دی خیر اسن نو دوی گرتہ داد پارمیدا سلور اقسام ول رواکڑا او تومرا بیبیانو اجازت میں ول او ک لیکا الیاکون علیک حرجن ددیل پارچینی چھ پتہ منی تنگ سیا پ تبلیغ کی رشتہ بد دی دا نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اجتهاد لپاره دا, دا کول د یو پیغمبر قوت تسلو ورو زرو نارینه او امته د قوت شهوانی بیا خو نه حبیبانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه نس برخوډې ریکمه ایګنن دی الله پاک بخانا كون که رحم كون که حضرت ساودر الله پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ورته ویلو عزت اپریدم اره ماما پریدما حقوق ما پر عائشه لیم بیم عام مومنانو منی قسم چکم دے تقسیم مساویر بین النساء دا فرض واجب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی تا منې نشتیخا پیغمبر منی دانو داغی وجمخی تور جی من تشاو من حننا ما. رستو کولشتا دا قسم من اگچا ذرا چه اغاڑی من حننا دا دیبی بیانونا وَتُوْهِ الْحِقَاءَ یوزِهِ کُولِشِ دَزَانْسَرَانَ آغا چادره چِ اوگوارِ وَمَنِبْتَ غَيْتَ آغا چِ تَ اوگوارِ مِمَّن مم دَ آغا چَانَ عَزَلْتَ چِ تَ جُدَا کِرِوِي دَ تَقْسِم وَمَنِبْتَ غَيْتَ او آغا بِبِي چِ تَ لَبْكَوِي تَ مِمَّن مم دَ آغا چَانَ عَزَلْتَ د اغَ تا د با نهغ لې کوي اوسته غخواړی چې دا ی بیا واپس کوم نو فان جوونه حالی که نشته دګونه پته ځکه اد نه دا ډیره نزې دا چې یخې بهستر کې د دی بیا نه په خپ کې ی خوشحاله به پهغ چې ورکې ته دوی تهقللو خو نه دی ټولو ته والله یالو مافی قولو کوم الله خپ دغ چې پهزو ستا س کې دي والله یالو کله چې الله یو عام حکم ذکر کوي کنه بیا د ضمیر د مذکر راوړي ښه دا الله ولې و ذالک اتنا تقرعنهن پیغمبره تا باندې د مساوات وقسم داز واجب فرض نه دی ښه لیکن تبياوم مطلب خیال ساته ښه زکه چې یو شی واجب فرزي کنا او واجب فرسړ ادا کې تا من دا چا حق یا تا حق ادا کردی زمان حقو کن او چی حق نئیو تا داغی خیال ساتی کن هغه بیا دیر خوشحالی چی گورا زمان حق نو زمان خیال ساتی دی اللہ پاک علی من پوا من بردو بار لا يحلو لکن نساو من بعدو روان دیستا دا پارا بی بیانی من بعدو رسو دا رسالو راق سامونا ولان تبدل بی هنانا ان دې لپاره واسطه د پاره چی بدل کیږي په دي اقسامو نورې بیانې اگر چې خلکه کیتا ته خایز دا وایي سبا دا هغه چې مالک وی خللاست دی الله پاک بار سم نه رکیبنه کہبان بعضې د آیات بر شان اعلان کوي لا لکن لك النساء من بعده انه بي بيان نورستو لا یحل لکن النساء من بعده نبی اساس چلو شو دا منسوخ شو وس سره اِنَّا اَحْلَنَّا لَكَ اَزْوَاجَكَ اللَّهَ تِيَاتَ اِتَوْجُرَنَ اَلَكَ نَا مَنْسُخ نَاسِخْ مَخْيَوْ خبر دا خبره خبر خو مقتصر دا اوبای ابن کعبو دا صحاق نہ ابن جرین نقل کری دی بلکہ ابن جوزی نقل کری زاد المسیر کې لا يحلو لکن نسا میں باعدو هغه مبادو من اصناف ال4 د دې څانور اقسام درس ته د دې څانور اقسام درس ته د طاره نور ور اجازه دې سمانا چې تغیر مهاجر سرې نکاکه یا چې چا موهوبه نه کنا او اسی تني کاکې انث په دې اقسام باندې بدلو لېشي پدې اقسام سره تتبدیلې موږ شي کولای شي وزنه مهاجر ادا او ته بدلي کې په غیر مهاجریمن نن ها وينځه هغه څه ساتل شيخه يا والذين من هو لا تدخل بيوت النبي لا يوزن لكم الا اطامن غير ناظرنا انا دوس ادب خي مؤمنان وته پیغمبر صلی الله عليه وسلم دعوت ولی مکړه لكن هذا حكم عام دي خالق. فإن الله فاك وي شكورة دعوة واليمة تأسو تأسو دعوة واليمة خير الطعام والوليمة أو شر الطعام والوليمة بد طعام صد واليمة دا أغسر يدو الأغنية ويترك الفقراء أغنية رابلية فقران رابل اول ایمان سنت طریقہ دادا چکر زنانا کور تر علا نکای شیو دے کور تر علا شپایت ترکڑا سبا مانے شکر دوڑائی رخا نو الله پاک عدب خئی او ایمان والا اومد نه کی گئے کورنو غمبر تا مگر دا اچھی جادہ تو کڑشی تازو تا الہ تو ام ہند پارا د خوراک دا قید سے احترازی ندے ند غیر الناظری نئی نا چلار شکنہ نہ به انتظار کوول کی د پخیدلو د خوراک انیانه د ایناده پخیدل د خوراک ولکن اذا دعیتم کله چروبله شیطان سو نو پس ور دنه نه شي کر چی ډوډۍ او پرای نو خارشه بس شریته بداعت مخ نه بتله ان شو ډوډۍ او خری نو بیا با ناست نا نہ ولا موثانسین علی حدیثن نه د نه کې کورنو ته پهسه حال کې نه مینه د خبرو ولا تدخل خولو مستې له نه به د نه کېږ په داسیال کې د خبرو ان نهظال کوم کا یې نویا دا خو دستاسو د ساارې دل دا خو تلیفور کوې پیغامبل د خ په کوې پی غامبر پهستا په ح کوې د تااسونه د حي الله پاک نه پرېګي حق لره حق بیان نه وایزا سال تو موننا متعن فصلوهن من ورا حجاب ستر مسل دل ترغ الله سوره الحجاب مخه ده سوره النور سوره النور کې خدای مره وی چې د خوب زینت زین مخ وغرا ښاړه دلته او د ستر مسل را کله چې تاسو سغواړی د دوی نه کله چې غواړی تاسو د دوی نه مټان س سامان واړی د دې نه د پیغمبر یا د عامو مومنان من ورا حجاب پس او غواړی د دوی نه من ورا حجاب من اخوا د پردی مور زنانه आवाज دا هر आवाज پردنه دي زنانه حصه عائشه نه صحابره مسلو ته بوس نه وای کول دا کرنگی آخوا دا پر دینا درس و تدریس عم ام شي نن سبا دا بناتو کی طول دا دی کن زالکو ما تحرول قولو بی کم دا تاریخ آخوا پاک سا تول کی دا زنون استاس و ذرا شک شبات بند رازی او استاس و ذرا د دی مؤمنات و ذرا و ما کن لکم انتو زور رسول اللہ ندی جای استاس و ذا پارا چی تکلیف ورک رسول اللہ لدارا دا الله پیغمبر خفقه دا سیاوکاره منکه وای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاغي خفقکی پیغمبر د سنت نه مخالفت نه کوی ولا تنکیواز واجهو من بعد یا بذا او نکاح باندې کوي د پیغمبر د بیاونو سره رسول مرد پیغمبر نه چاره ور د پیغمبر خدا صلی الله وسلم د وفات نه پس بلیکان نه کوی اوی ازواجه او مهاتو هم داستاسوبیین دی دي په تحریم دنی کا کې که نه ان نظالو کو مکانه ان دله عظیممه د دا دا ازواجه د پیغمبر سره پ د لاله ډیر غټګه یو تن پیغمبر مټ زبر ز به آیشي سره کا کوم ان انطوب دو ه نو که ظاهوي یو خبرې لا یا پټ پهسییخان لا پاک په هرر سمنې پو لا جنى عليهن في عبائهن وسلوا يشي غراتسو رضا سالتموهن متان فسرهن من وراء حجاب زنان انه پردا لازم اشوا و زنان پکور کی आवाज ده په خلوت کی د دې سره سوب پات کیږي شی आवाज لا جنى عليهن في عبائهن نشته ده پدوي من غنا پترو لاتلو د پلا رانوند د دوی کي د زامنوند د دوی کي درونو د دوی کي درو هرونو د دوی کي او د خورينو د دوی کي ان زنانو د مومنو د دوی کي ولا ما ملکته مان ہونا نا اغ وينځي کي مالک دي خلاصونو د دوی د نبي زمراج ګور دل دا د خلوت خبره ده خلوت کي ګورا دغه کسان زنانا سره خلوت کی پاتې کیږي او سوره نور کی داوي چې نور کسان ور سره ای خاون ور سره پلار ور سره ای رور ور سره ای نو هغه سره سره د محاسن دغه مخ ته غلاونه دغه د زوبو زینت اندامونو دغه دا دغه کسان سوره نور کی چې ذکر کړي هغه لیدیش نو قران کریم نه ذکر کړی نو من دا پکې له ور دی دا پکې دا پلانکیز وی له دا پکې دا پلانکیز وی له دا پکې دا پلانکیز وی دا پکې د اشتها وتقیین الله یاره کوي دا الله نه یا کنا الله دې کل شئ شهیدا پارسمه خبردار ان الله یو یصلون علی النبی وظهر کړ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دمرا عرضی مشان کاروکیو غٹ رسن اماد که کنا نو ملائک پی رحمت وی ملائک پی مولائک ولا دوا گانے وڑی واللہ پی رحمتون لیگی اے مومنانو تاسم د پیغمبر دا پارا دوا گوڑائی کنا یقین اللہ ملائک دا اللہ رحمتون لیگی یو سلونا صلاحات لیگی مناسب مناسب پیغمبر مانے خوال خوال شان ہموی مشترک عمومی مجاز ار څنګه چاخلې یا او هغلينه منو صلی علی او ایمان ولو دعا غوړې د پیغمبر د فراو سلام وې سلام پیغمبر باندې درود وای صحابه د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه تپوس کئ یا رسول الله کا بن عجر او یا رسول الله قد عرفنا تسلیم علیك سلام خو مونږ پیژاندل چې تا مونږه سلام علیك لیکن فقع فصلاۃ علیك پیغمبر صلی الله علیه وسلم یقول اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت سرانګی چې په دې موږ کې موږ درود وایو کنه دغه درود درود د موږ زم ده درود عام هم ده دغه درود د جنازی هم ده نور درودونه په کوم ځای نه راځه الله تعالی خو مطلق وی له ځینمو صلو الکذا امر ده اجمال له بده کې په عبادتو کې اجمال اقیم الصلاه وزنه موږ کې په طریقه پیغمبر پکایخه الله یصلو نو څو لوچ څنګه پیغمبر تعلیم را کړې دا غا بشانه وکړي تب ازان درودونه نه جوړای خان ان الذین یعوذون الله ورسله یعنا که آكَ سان چې خفکوي الله او دا الله رسول الله خفکای اتخذ اللہ والا دا. الله ولدا الله ته نسبت شرک الله ته نسبت شریک چې الله سره صداشتي الله رسول خفکای پیغمبر سره سلام درسم خلاف کړې دی او دې تاس نامه पुरुصو مکی دنه خلاف د سنت کې نه دی لانت کړي دی الله پاک په وتي منه په دنیا او آخرت کې و تیار کړي تد پره asa ab زلیل کونکي او هغه کسان یوزون المؤمنین و المؤمنات چې بوټان لګي خفقای مؤمنان مؤمنان خزي عائشه رضی الله منه بوټان ته تړلو هغه کسان چې خفق کوي توهمه تړي بوھتان لگای په مؤمنانو نارینه وو او زناناو منه بغیر مكتسبو بغیر د جرم ناشې دوی کړې وي سچ جرم نه د کړه وه دې په بوھتان تړي دې په الزامات کې دې بدنامي دا کسان چې بدنامي مؤمنانو سره خو درا او هغه غ جرم نه دې کړه کنه نو فقد احتملو بوھتان و اسم مبین پس یقینا پور تکې دوی بدنامه و اسمم موبینا گناہ کارا بے بدنامائے پوردک یو مومن یو کارنے دے کڑے او تے بدنامائے الکت تحقیق ہوگا کن ننخو یو بل بس ست طریقے سر بل مسلمان چې دے بل کی ذریلشی دا سق قسم جی جک سوک نکی اللہ و یا یو حن نبی قلی عزواجی کو بنا دے کونی سائل مومنین دا اس خطاب دے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تا او اصل حکم د پردی راه ای پیغمبر هو خپل بی بیان وتا خپل لړون وتا بی بیان د مؤمنه وتا یو کی یو دین علیه من جلاب بهن راوی زان دي کی پره طرف نه نه پر نه پزان منتی 47 ور یو کوټه صادری د پزان وای چیخه قرثبی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه کلخڑی چاغس ته وای یودنی علی انہم انجلا بہنہ تلویل المرآتو حتی زان منت دا داسې سادری واشی دا سی سادری زان منت دا سی بس شاعت آغا نخ کاری تاکہ تمام بدن سش پڑش خټه ساده په ځان واچي چې تمام بدنې پټي ورته تبيادار الا ما ظاهر من حمه دي ويخه تلويح المرته حتا لا يزهام منها عين واحده سيوا د يوي سترګې نو تمام بدنې سيپټي ويخه اوسو کولاو او غرزاده باندې دا کو الله ای ذالک اذن نه ایو عرفنا وردا ستر پرده چې د زنانه دا ډیره نېزی د چې دا به او پی جن دی شي چې دا مؤمنات دي د حريري د یو پاک د امني خزي دي دا بد فعل دا, دا زناکاره زنانه نه نه فلا یو زين نو تکلیف او تنو نشي ور کې ده تنګي ګی ونه دا بیان نه تنګي څوک به تنگaina شپې لیو پسينه وي دا شریف زنانا دا. او دې الله پاک بخانا کوم کې رحم کوم کې او کمنه نشي منافق عن د خپل نفاقنا کا سانچې پزوند هغه کې مرز ده مرسد zina zina دا فېلو مرز ده پکې دو فجور او دو فسق اول مرجفون فلم دینه ته او پراپاګاندا کوم کې فلم دینه په پخار کې دوی د دې خبرونه بسنه کې کنا الله لا نغیان نهک مخه مسللت به کو مناده په دو د دوی په قتال لو رورو بهلماده د دوی په جڅ الله ی جاې رو نه ک بیا به انو نوې د تاثره په دی مدی نه کې اللهقللی مګر لګمو ده تر دی پر چې حالاک په شي پهله ننتکی شوي دي کوم کې چې د بیا مونده شو. او دې زیې ش او د ووجی شي په وجرو د طرریق الله د پااک سرو کې چې تیره شوي تیر شوي د مخکېه چرې بیاونې طرریق د لا بددل اوه د عام حکم چې هره کلی کې چې داسې خلقی چا هغه مومنې ځناانه بد ناموي هغه چا ته نقصانونه رس د چ مالونه او جانونه تنه محفوظ ندي چ عزتونه تنه محفوظ ندي داسې خلق هوني ساي وړ ټا کوي راکا غوې شړایخه دومره پړایخه یا څالو کنا سوانه سا کله چې داسې مسلې شوري داسې یا څالو کنا خبر سنره او ماکا کې کوم سوالونه اے کله چې یو مسله شوري مسلې د وحکلو نه غیر زوري مسلې تپوس چې دې دا خبره پری دی. نو تپوس کې تا نه خلک په د قیامت کې چې د قیامت بکړي او یقینا علم د قیامت دا الله سره دی و ما یو دری ايو شين يعلمک امرس شې خبر تا در درکې چې د قیامت بکلي تاسو شې خبر را راکې چې د خلقتانه تپوس کې لعل الساعه جدا خبر جمله ده لعل الساعه تكون قريبه يقنا قيامه نزدي يقنا الله پاک لعنت کړه دې پاک افرا نن تیار کړه دې پره اور د لمبو علامه شبي په دي کې هميشه ابيا بنو مي دوی بچو ان کې ځان لپاره نه مددگار فدغرز تقلب وجوه في النار اوري اوري به مخون دوی فور دو دو کې وي مي هاي افسوس دي چې موږ د لا ماننده د الله د رسول باندې منګ دا رسومات نه مې کړه منګ دا سورت الاحزاب احکامات منلې منګ دا الله دا الله دا رسول خبري منلې دیوار مانو نه کوي او وي ويره بځم منګا اننا تان سدتنا یقینا منګ کو لل کړي منليو منګا سدتنا د سرداران او خپل و کوبران د غټان الله منګ د خپل معتبرينو ته پیرانو صاحبانو د خانانو صاحبانو د ملکوالو مشرانو وکوبرا انا کبیر مانکای تخپل غټانو مولیا نو صاحبانو نفازل لن سبیل پس موږ یې وڑو د سې لارې نه آل موږ به زغوی طاعت کو په خلاف د کتاب الله او د سنت کې پیر سې پسې لاړو او اقتدار والو پسې لاړو ملا سې پسې لاړو ایرو زمونږه ورکې د ذنازا او لعناتو کې بدوي لعنت لېم يا الّذین من لا تكونک الّذین نازعوا داوس بل یو خطاب دی مؤمنان اتا ګوره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دته ولې قسم تکلیفونه را سوای نن د مرګرته او کای پداسي رسومو کې د 7 ورخه ښا تاسو چرته د موسی علیه السلام د قوم په شان نشای او ایمان والے موږ یې ګای په شان د آقا سانو آزه چې تکلیف یې ور کړو موسی عليه السلام لرا موسی عليه السلام خپه کړو نوفبره الله مما قالو صبرك الله پاک درا دا غین نه چې دوی ورتویل دوی ورته قسم قسم خبرې کولې کنه لن نميلن لك حتى نار الله جارا اعوذ ت زبان تا ور بوک فقاتلا دا څنګه حدیث کی راځي د کی د او در بمارې د خصوصیتي نه پټسې وكان عند الله وجهه وموسى سلام مخورز او ایمان والتق يا اي الذين امنوا اتقوا الله ور اخري كتاب مؤمنان اول خطاب پیغمبر ته يا اي اتق الله يا ر وقد الله اوس مؤمنان ته مؤمنان يا ر وقد الله نا اوه وینا حق پر وینا یو <وزار> سرح لکو معمال ل کوم به <اكتب> قبول به کې الله پاکستا سو عملونه بخه بوکېته او ساسوو جووررمنو او چا چې د اللهمن نه دله در رسلوونهه پس د قن دی کامیا شو په کااب ان نه رض نه الله معنا تاله س ول چې بالا ف نه حململه اوس دلته یو زورونه الله الله پاک اسمانونو ازمکو او غرونو منه خپل خپل ذمہ داری کیه خدا معنا وګورئ ان عرزنا لمانه تعالی سماوات پیش کومنګا ذمہ داری کی خد لا منګه ذمہ داری په اسمانونو منته په زمکه منته په غرونو منته فابینا یحملنا. یا کی خد لا منګه ذمہ دارې ازمکه من نه په نه فابینا یحملنا. پاس انکار کا غوی د خیانت دا غینا یا رو کړه د خیانت دا غینا وا هم له هل انسان خیانتوک ته دغه ذمہ دار انسان یک رنده انسان دا خیانتګر چې د لوی ظالم دی لوی جاہل دی عاقبت دا چې سزا ورکړي الله پاک منافقانو سرولره منافقانو خود زرا مشرکین سرولره مشرکاتو خود زرا ګوره دا آیات لکه بازي مفسرين چې سرنګي دا لګولې ده کنه چې موږ بهش کړو الامانته حكمنا امانته احکاماتي شرعيه غيستې عبادت اسمانو نو تويزمه کې توي غورونو توي او انکار وکړه چې دا موږ نو شکوله انسان وې وامل انسان انسان دا احکامات بزان کیږي او اين نو كان انزلوا من جهل ظاہری دا خوڑی رکھت تو خبری رازی کرنے چیو سڑے وی زمانم آنور وی زمانم اچھو سکوی زمانم آگتا تلوی جاہلی اور لوی غلی نبیہ پاکی شروع شی توجیحات کی یو لیگی آئی دی خوا حمل دو قسم دے یو حمل مطلق دے یو حمل الامانت دے حمل مطلق و عام مانا مطلق پور تاکید حملو حمل الامانات ستوي دیکهي بوش کي دلدار حمل ولم بوش کي دل لمانت اور امانت چرته قراني كريم کي ګوراي د امانه سرا چکهله امانت ور کړشي ادا ول امانات ادا امانت ادا کول لیکن حملو الامانات بوشکی دل د امانت چې کله په امانت کې خیانت وشي لک علمنه نیشاپوري سوې حمد الله منستوي ان ادم اداء حقها د ورنګي حسن بصري زجاج ټول دسي وي چې دغه حق ادا نه شي دا امانت حق ادا نه شي هغه تا حملوي حمل, حمل الامانات نا اسمانون انکار کڑے دے نظمکی کڑے دے لکا سورت حامیم سجدی کې گره رستو حامیم سجدہ یولا سمایاتو گره سورت مومنون مومن پسی سورت سمستویل سماویی دوخانو فقالا وللعرض ایتیا تواناو کرن قالتا آتائین آتائین اللہ موقتابی داریستا انکار سنگاو پہے او غرون او غورک نمکی هاں سورة الحج او د سورة الحج اتلا سمائی آنتو گو رئی علم تران اللہ یا جودلو من فی سماعت و مفیدار و الشوث و القمر و النجوم و الجبال جبال خود اللہ پاک تابیدار دیکن دلتا ماندا چکی خودا منگا